Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd eh, I vårt 24 avsnitt så går vi tillbaka till barndomen och eh, får besök från eh, demoner från förr eh, Där blir vi tid för barndom och förtidspension Och då är det givetvis Skyfall som är dagens film eh, Jag heter Emil och eh, de andra tre som är medverkande, medverkande idag heter, vadå? Otto Rickard Och Emanuel chatten. Mm. Där satt eh, Och vi har ju dessutom en liten extra gäst idag nämligen en journalist som följer inspelningen här. Eh, ja. Och det är kul. Eh, ja, verkligen. Bonus, eh, mm. Bonusmedverkande. Mm. Mm. Eh, nej, men hur, hur är läget med er? Det är väl alltid det är trevligt att vara igång med bond, bondandet igen faktiskt. Vi har haft en liten paus. Över jul och nyår Bond får den alltid lite lite bättre Om en dag är 4 av 10 så är den 5 av 10 När man har kommit igång med bondandet Och sen på slutet så är det 10 av 10 Ja, ja precis, exakt så är det, ja, det Bond har en sån effekt på, mm. i alla fall mig Ja men det har väl varit lite upp och ner nu på sistone Men att nu känner nu när podden var rullad igång När till Sky och igång Så känns det som att nu Nu börjar bli riktigt bra igen Så att ja, det blir ett bra bondår där Tror jag bara. Ja det hoppas jag verkligen Ja det tror jag med, det är lugnt här med faktiskt, jag har äntligen kommit igång och börjat läsa lite Raymond Benson, hans böcker, så det är, det är kul Och sen så är jag också på gång med Felix Leiter, tidningen den kom ju den här veckan som vi spelar in, så vi får väl ta det till nästa avsnitt om vi, om vi får första numret då och ge våra, våra tankar om det, om det första numret mm. Så det ska bli kul Annars, en annan grej var ju att nu i dagarna var ett år sedan vi släppte vårt första avsnitt Så det är kul med ett litet jubileum det. det låter fort det här året, herregud Ja verkligen, otroligt roligt eh, år om man ser till bond-synpunkt, personlig synpunkt om man säger så Rent bondmässigt allmänt så har det inte hänt så mycket Men ur eh, att vi startade podden egentligen första dagen på året i princip så har det ju ja, mm. underbart Ja, verkligen, verkligen. Ja, förra 2016 blev ju inte det här mellanmjölksåret eh, rent bondmässigt som ett år annars kan bli direkt efter en bondfilm. Nej. Eh, så det var en kul. Ja, faktiskt. Ja, att det lyckades eh, leva vidare ett helt år. Ja. Och det ska vi ju faktiskt. fortsätta med. Ja, i alla fall ett år till, mm. minst. Ska vi ta vårt första minne i Skyfall? Otte, jag tror du är sugen på början. Ja, jag är väldigt sugen på början. <laughs> ja, kör hårt <laughs> det är, Alltså, ja, den här filmen som jag sa i, i förra avsnittet Eller för, för att jag följde med på inspelningarna Men det var ju att jag följde inspelningarna <laughs> rättare sagt <laughs> <laughs> Och det var ju, alltså den här filmen var ju den första Där jag riktigt, riktigt, riktigt var med på Liksom allt som hände Lyssnade på alla spår som kom från soundtracket Lyssnade på låten Satt och väntade, uppdaterade Youtube när trailen kom Eh, och den känslan som var under hela 2012, för filmen kom ju 23 oktober om jag inte var helt ute och cykla Det stämmer Och eh, hela det året var det release av låten, det var vem som skulle spela vem eh, Mycket kräddiga namn som nämndes och man, man fick upp hypen Och den hypen har jag aldrig känt, varken innan eller efter Och det var verkligen, eh, alltså det var ju det bästa jag har känt för bon någonsin tror jag, det året 2012 men det var ju också hela med liksom inslaget i det mm. olympiska spelen. Exakt. Det var, vad var det mer för någonting? Det var... det var ju 50 år under hela året i princip. Ja, exakt. Det var ju det. Det var ju De slutade ja. dokumentärer och det var Bond var ju på tapeten. Men på ett, på ett sätt som det inte hade varit på, ja, på många år. Får man nästa, år liksom. Ja, nästan alltså. Jag har i alla fall inte... Runt ser så hörde jag inte alls lika mycket. Det kan ju vara att jag inte var lika med, men... Det känns för mig som att Skyfall var den här riktigt stora publikfilmen, om man säger så. För mig i alla fall. Det var ju mycket större PR-grej runt hela Skyfall också. Så det märktes ju Bond mer på ett annat sätt, ja, tror jag. Det känns så. Jo, men så var det ju. Det är väl den känslan när man, när man hör Bond prata som liksom, hos gemene man så blir man lite stolt och varm i kroppen. Mm. liksom och Det var väl det jag kände under i princip hela året, 2012, och det... Det vi, ja, ledde upp till, till filmen. Sen vad jag tycker om filmen ska vi gå in på sen. Men själva upprinnelsen till releasen, jag såg den ju också på, på Gala-premiären här i Stockholm. Och det var ja, otroligt häftigt. Alltså. Så det var ju ja, jävlar Det är ungefär så jag känner om, om Skyfall. Wow. Ja, jag kan väl ta vidare lite att det var väldigt mycket samma sort för mig. Efter Quantum Solace och efter det där. Efter, ja, alltså de är fyra år mellan, <laughs> det där. mellan de här två filmerna Det var fyra väldigt långa år Och man växte upp på något sätt Jag, menar, jag var 12 när Compton Solace kom Och jag var sexton när Skyfall kom Så det var, man var med om, man, man, man var med om så mycket Och mitt bondintresse utvecklades rätt mycket Under den tiden Och när det sen uppdagades i november 2011 Att det skulle komma en ny bondfilm ett år senare Då fullkomligt levde jag bond det året Alltså jag följde inspelningen Jag, jag jag läste Manusutkast, jag läste allt. Jag visste filmen från början till slut innan jag satt med biosalongen. Och eh, Precis som Otto så mm. var det ett otroligt Bondår. Vi bondade, om man använder det uttrycket, mer än någonsin. Vi. Och, eh, ja, ett helt sjukt år var det. Och just OS, när, vi, när jag såg det, OS i Invigningen, det var liksom bland det största jag var med som bond -fan. Och Jag har inte varit med om något sånt varken förr eller senare. Och sen när filmen kom så var det som kulmen på det där enorma året. Att jag minns när filmen slutade och oavsett vad jag tyckte om filmen så var det som att jag var nöjd. För att det hade levt upp till mina förväntningar just under det hela här året. Så att 2012 var väldigt, väldigt speciellt för mig. Och jag har kvar känslan i magen när jag ser filmen än idag. Jag känner också att det pirrar lite i magen ja, nu när jag ja, pratar precis. om det också. Med OS-invigning, jag satt och kollade på det med familjen och det var alltså... Så fort man såg någonting som skulle kunna vara inledningen till det, För jag visste ju inte hur inslaget skulle vara. Men när man såg någonting som skulle kunna vara inledningen. Då var det liksom. Satt man på helspän. Men. Eh, har du det klippet Emanuel. så får du gärna lägga upp det på, på Facebook-sidan. Ja, men definitivt. Det slänger jag upp. För det vore väldigt kul i, i samband med det här. Nej, men jag uh, håller med mycket. Det var ju. Bondåret uh, rent globalt var ju hur stort som helst uh, 2012. Uh, sen rent personligt så. Uh, i den kretsen som jag umgicks i så kändes det som att det pratades mer om Bond när Casino Real kom. Men det var väl lite för att det var en helt ny Bond och en helt ny typ av Bondfilm mot det vi hade haft innan. Så därför var det verkligen att alla pratade om det på ett annat sätt. Skyfall i övrigt var ju hur stort som helst. Precis som jag sa, det var, det var ju en publikfriar film på ett sätt som man inte har sett på ja, hur länge som helst. Och os Invinian minns jag ju också liksom... Jättetydligt när man satt och kollade Och så, och så kom det där Och så ja, blev man bara så <laughs> varm i kroppen När man såg det Ja, herregud alltså. ja. Nej men 2012 var alltså, Fantastiskt år Och sen på det så kommer en ny bombfilm också Och det var ju också en Fantastisk upplevelse som det alltid, alltid är Att få se på det, se på, på bio Ja, alltså Jag har inte Lika liksom klara minnen från det året Som er på det sättet För jag är ju ja, några år äldre än vad ni är. Och jag hade ju följt just inspelningarna Casino och Quantum väldigt liksom nära och hängt med. Och när Skyfall då började spelas in så hade jag kommit insikt att jag ville inte längre veta så mycket om vad som hände. Så att jag höll mig faktiskt lite borta från allt för mycket... Eh, ja inspelningsbilder och ja, trailerna såg jag ju naturligtvis, det går ju inte att hålla sig borta från. Det minns jag när man satt och väntade på att få se första mm. trailern. Oh. Det är ju ja exakt, liksom första bild, liksom rörliga bilderna från en ny bond -film. Men annars försökte jag hålla mig ganska liksom, borta från det där. Men det som ändå var ändå roligt var ju att själva nattpremiären jag var på, jag bodde i Göteborg då Uh, några år där Och då samlades ju vi uh, Göteborgs bond -fansen. Vi var, jag vet inte hur många vi var Kan vara varit en 6-8 stycken kanske Ganska bra gäng ändå uh, Som hängde på kvällen och sådär där. Så det var faktiskt uh, Det var faktiskt roligt Att få uh, träffa lite nytt Bond-folk Och inse att det finns ganska många där ute uh, Ja, det är väl lite mina minnen Kring inte lika färgstarka som era minnen Som ni hör, men ja i alla fall ja. Jag vill väl Kan ju lägga till att jag följde inte heller inspelningen Så noga, och varför vet ni ju Om ni lyssnade på Quantum of Solace Avsnittet mm. eh, försöka, sig, försöka hålla sig undan från Spoilers och sånt mm. Men eh, skitsamma, grymt ändå eh, Nu vill jag höra lite bakgrund Till den här filmen Och jag vill snacka lite bakgrund Oj, oj, oj Efter ett misslyckat uppdrag att återhämta en vital hårddisk blir James Bond skjuten på order av M. MI6 förlorar denna hårddisk vilket sätter igång en dominoeffekt av intriger runt om i världen. Efter en attack på MI6s högkvarter i London återkommer Bond efter en längre tids frånvaro. Genom beslutsamhet tar han sig långsamt tillbaka till en värld som har förändrats i hans frånvaro. Bonds uppdrag hade att upp hotet och eliminera det oavsett vad det kostar honom. Hans lojalitet mot M sätts på spel när gamla hemligheter kommer på ytan. Filmens händelse tar Bond och hans värld tillbaka i tiden till en plats där allt kan hända. Och Mons-arbetet, som så många andra filmer påbörjades strax efter den tidigare filmen, med Purvis Wade tillsammans med den brittiska Monsförfattaren Peter Morgan. De hade redan från början en idé om att filmen skulle leda till M's död, och det var en idé som hade sitt ursprung redan i Purvis och Wades utkast till Quantum of Solace. Peter Morgan lämnade dock produktionen i ett väldigt tidigt stadie, och det här kallades för Once Upon a Spy och kretsade mycket runt M och hennes förflutna. stod involverat involvera politik, explosioner i tunnelbanor och Bond som i filmens klimats tvingas döda M. Men under 2009 så finner M MGM sig i sämre och sämre finansiellt skick. Läget blev så pass allvarligt att MGMs vd försökte sälja av hela bolaget för att rädda det. Just 2009. I oktober 2010 sätter MGM sig själv i konkurs i ett försök att rädda sig själv. Och vi redan hade de en skuld på ungefär 4 miljarder dollar och deras inkomst i året var 400, eller 500 miljoner dollar. Det drabbade såklart produktionen av Bond 23. Det drabbade produktionen så pass hårt att Barbara Broccoli och Michael Wilson lämnade ett kort pressmeddelande där de meddelade att produktionen är lagd på is under oöverskådlig framtid på grund av det osäkra läget runt finansiärer och studieförhållanden. Så under 2009 så producerade Ion Productions en teaterföreställning på Broadway, A Steady Rain med Daniel Craig och Hugh Jackman i huvudrollen. På Hugh Jackmans födelsedagsfest i oktober 2009 träffade Daniel Craig den prisbelönta brittiska reg regissören Sam Mendes. De båda var vänner sedan länge de hade jobbat med varandra på filmen Road to Perdition 2002. Craig och Mendes diskuterade film och kom in på ämnet Bond och Craig berättade i efterhand hur han hade fått i sig lite för mycket alkohol då han Frågade sin gamla vän om han var intresserad av att regissera nästa film. Eon var väldigt entusiastisk till det att ha en åstarsbelönade Sam Mendes som regissör. Och i och med det så började bollen att rulla. Mendes anställdes först som konsult till produktionen då han rent officiellt inte kunde skriva på ett projekt som egentligen var nedlagt. Och eh, under 2010 så arbetade egentligen Sam Mendes rätt tätt på ett manusutkast tillsammans med Purvis Wade. De arbetade effektivt för att få fram ett färdigt utkast för att kunna visa finansiärerna bakom det nystrapade MGM. Att de fortfarande var en studio att räkna med. Så månuset lämnades in till MGMs nya chefer Gary Barber och Jonathan Bernbaum den 8 december 2011. 2010. Det månuset hette Nothing is Forever och var väldigt litet som senare blev den slutgiltiga filmen. Den hade den formulistiska grunden där Bond efter ett uppdrag i början blev skjuten, hålldes undan och tar sig tillbaka. Bond skulle precis som i filmen spendera en stor del disillusionerad och avdankad. Största skillnaden i handlingen gentemot det som faktiskt blev filmen. Det var att det här klimatet utspelades i Barcelona. Där styrken skulle lura M till ett kvarter här, Och sen dödade henne. Burroughs och Wade formulerade dock om klimatet i sista stundet. Att det ställer bli en attack på Bonds barndomshem. Och, eh, de berättade efter att de aldrig har jobbat så hårt på ett manus varken förr eller senare. I januari 2011 så den de trefaldigt Oscars nominerade amerikanska manusförfattaren John Logan till att putsa och fila på manuset tillsammans med Mendes. De båda jobbar på att handlingen bygga på karaktärerna och bygga ut tematiken lite. De båda byggde väldigt noga på Fleming-fundamentet som de hade byggt upp på. Mendes och Logan var väldigt intresserade av att brodera ut tematiken och vissa element som finns i Flemings två sista noveller, romanen Johnny Liv Twice och The Man with the Golden Gun. Den första skådespelaren som rollbesattes var Javier Bardem, en skådespelare Eon länge haft öronen på. Och han jobbade väldigt tätt tillsammans med Mendes för att komma in i rollen. Och lite kul är ju att i manusutkasten som de hade skrivit så hade inte, hade inte någon något namn utan han hette enbart Javier Bardem. I övrigt rollbesattes Naomi Harris till rollen som Eve Penny, Ben Wishaw som Q och Ray Fine som den brittiska byråkraten Mallory. Och... Till även tillträdande M. Mendes och Craig lobbade hårt för att återintroducera dessa karaktärer på troligt och naturligt vis. Rory Kinnear återvände även som Bill Tanner och Judy Dench återvände till vad som skulle bli den sista gången i rollen som M. Ola Rapace knep rollen som Bondspår och tillika Fine Patrice i filmens första hälft. Och även den svenska Jens Sultan har en roll som styrken Bondsloss med under vattnet i filmens klimax. Mendels tog in sin samarbetspartner Roger Deakins till att fotografera filmen och de båda jobbade väldigt tätt för att visa upp en visuell berättelse. I januari 2011 annonseras det att filmen ska ha premiär hos den 2012 och den 3 november 2011 annonseras titeln på filmen på en glamourös, glamourös och hårt mediebevakad presskonferens. Producenterna sa när de annonserade titeln att det var Londons sämst hållande hemlighet. Den 7 november startade inspelningen av Strifall vid Canary Wharf i London. Mendes var väldigt intresserad av att filma så mycket som möjligt på Londons gator och med omnöjd. Som resultat av detta fick filmteamet stadens nycklar på ett vis få andra filmproduktioner får. Och hela filmteamet ville väva in Storbritannien och Londons roll i världen gentemot bondsplatskulturen. Så det var mycket inspelning runt omkring i London. Men var en bondfilm utan andra platser runt om i världen? Filmen spelades även in i Shanghai Men på grund av budgetrestriktioner Så var endast the second unit på plats i Shanghai Trots det så hade de stor tillgång till staden Och de fick låna kinesiska regeringens eh, Stadshelikopter kan man säga Och filma runt omkring i Shanghai så mycket de ville I februari 2012 Var filmteamet i Glencoe i Skottland För att spela in scenerna mellan Bond och M Trots att själva Klimaxet i sig spelades in på Handley Common i Surrey i England Där de även spelade in öppningsjakten till Dina of the Day. Under våren 2012 jobbade Second Unit i Istanbul för att preparera och spela in den komplicerade actionscenen som skulle öppna filmen. Där de spelade av tak och torg för att kunna koordinera biljakten och motorcykeljakten. De jobbade nästan två månader för att få till bara den. Men den största fort låg på den riskabla fighten på torgtaket som Daniel Craig och pass Pass utförde helt utan stuntmän. Och de sista scenerna som spelades in var i början på juni 2012 i Turkiet. Och under tiden fram till premiären i oktober så hade Sam Mendes och klipparen Stuart Baird ett stort ansvar på oss att få ihop en sammanhängande film. Och de jobbade väldigt hårt på det. Den Kleinman togs tillbaka för att formulera titelsekvensen. En titelsekven som beskrevs som en resa in i Bonds inre och i det förflutna. Och Sam Mendes lämnade in sista klippningen av filmen bara ett fåtal dagar innan filmen hade premiär Där den hade den 23 oktober 2012 på Royal Albert Hall i London Filmen hade på förhand fått lysande recensioner av kritiker världen över Och filmen öppnade till rekordsiffror och Eftersom att filmen hade haft premiär på Bondscenes 15-årsjubileum Så hade den som vi tidigare nämnt en stor PR-kampanj runt om sig i manirådde runt världen kan man säga Stryfle, blev den största filmen någonsin i Storbritannien och blev den första filmen någonsin att dra in mer än 100 miljoner pund. I USA slog den alla tidigare rekord för serien och drog in hela 304 miljoner dollar och blev även den fjärde mest sedda filmen i USA det året. Stryffol blev den mest inkomstbringande filmen även inräknat till inflation med en slutgiltig summa på 1,1 miljarder dollar. Dessutom blev filmen femfaldigt Oscars nominerad, varav den vann två statujeter. Bästa song till Adele och bästa ljud till svensken Per, per Hallberg och hans kollega Karen Baker Landers. Så Stryffol och Bond var verkligen ett fenomen 2012. På jubileumet efter ett uppehåll som många trodde skulle vara utdraget bevisade Bond och Eon att de fortfarande ligger på topp. Stryffol enkapsulerade en värld och känslor som rodde. Det var en film som 2012 låg helt rätt i tiden. Ett bevis att Bond alltid ligger i framfart Både 62 som 2012 Strifle bevisade alltså återigen Att som det så stolt lyder i filmens eftertext Att James Bond will return Filmvärldens kanske mest betryggande Och ruggade ord Tack för mig <laughs> Ja tack själv Det ska till en svensk för att eh, Bond ska vinna en Oscar Ja det är, Visst är det så. Ja, Jag har egentligen eh, Två saker här som jag reflekterar över när det gäller produktionen och allt det där innan med eh, det första. Det, nu ska jag göra en lite special här och läsa ett citat som är kopplat till eh, Xavier Bardem. Eh, han gjorde ju sitt, eh, sin första scen han spelade in var ju när han blev tillfångatagen av scenen med eh, M. Mm. Och eh, då sa Xavier Bardem så här. When she opens her mouth uh, and looks you in the eyes. You're like, wow, this is a big deal. You, you feel a force of nature against your chest. I looked at them both and forgot the lines. There was a silence and Sam said, cut, what's wrong? And I said, sorry man, I just realized I'm in a James Bond movie. Och det visar ju lite uh, hur mycket det är, alltså hur sugen Xavier Bardem också var på att göra den här filmen. Mm. Sen, vi kan diskutera hans alltså insats sen. Men det är i alla fall kul att att de får in en så pass stor skådis som också verkligen går in och är hur taggad som helst och tycker att det är skitstort att vara med i en bombfilm. Ja, verkligen. Eh, det, an det andra jag hade, eh, det har att göra med postrarna Jag tycker nog att det är Daniel, Daniel Craigs eh, fulaste poster. Här. De är inte direkt fula, men de är tråkiga. Alltså, vad är det? Mm. hur ser... Det är den med Gun Barrel i bakgrunden. Mm. Det är den mm. första. Och den andra är när står framför ja. en gun barrel i, i sin smoking. Om man har en London-silhuett nere i hörnet. Ja, ja, ja. Japp. Alltså, de försöker bara göra det klassiskt. Mm. Liksom. Mm. Ja, exakt. Och det är det jag tycker de misslyckas med. De försöker göra en klassisk stil en poster, men den blir bara tråkig. Ja. Jag gillar färgskalan, men just motivet är väl inte så jätteroligt. Alltså själva framförandet är inte så jätteroligt. Nej, jag kan det kan jag hålla med om, att det har, de andra är bättre I alla fall Craigs era ja. ja Det var bara en reflektion Jag hade mm. kring det mm. ja. Har vi något mer kring produktionen Som vi vill ta upp det är, Som jag förstår det så var det en rätt Det var en rätt lugn produktion bortsett från att de aldrig kommer igång riktigt Så att det är inte så här En slipstens ladras det <laughs> Det var en lugn produktion fast de inte kom ja. igång var. Ja. Ja, var det för många, för många ja, Trubbelfyllda produktioner På sistone känns det som Ja, men det är väl så. Eftersom problemen var innan filmningen startade så hade de just tid att lösa manus och allting där. Så det var klart när de faktiskt började filma. Mm. Och då blir det ju en lugn produktion. Ja, precis. Mm. Jag tror också de behövde den tiden för att bearbeta ordentligt. Eh, och eh, få, ut en, eh, få ut ett bra manus som de trodde mm. på. Ja, definitivt. Ska vi ta och eh, diskutera förlagor? Yes. Då får Rickard över. Ja, återigen så är vi då tillbaka med ett bokavsnitt utan ett verk av Flemming i botten. Och då är ju den sedvanliga frågan hur filmen har inspirerats av Flemming? Och här kan vi faktiskt hitta ganska mycket. Hela filmens grund det filmen liksom vilar på är ju Bonds försvinnande och återkomst. Och det kommer... Från slutet av You Only Live Twice och början av The Man with the Golden Gun. För Bond blir ju skjuten och faller ner i vattnet och försvinner. Samtidigt som MI6 tror att han är död. Och det är ju, för ni som har läst boken, direkt inspirerat av slutet i You Only Live Twice. För det tappar ju Bond greppet när han flyr från Blofelds Garden of Death och kraschar ner i havet. Med följden att han tappar minnet och försvinner. Och eh, ja, precis som i filmen så tror man då på MI6 att bond är död. Och M skriver hans dödsruna. Och det, är ju, det ser vi ju precis M göra i filmen. Eh, och det är, om man freeze-framar så är det nästan ordagrant lik boken. För i boken så står det så här. As your readers will have learned from earlier issues... A senior officer of the Ministry of Defense, Commander James Bond, CMG, RNVR, is missing, believed, killed, while on an official mission to Japan. Och i filmen så har det helt enkelt blivit A senior officer of the Ministry of Defense, Commander James Bond, CMG, RNVR, is missing, believed, killed, while on an official mission to Turkey. Um, och Bonds återkomst till och, eh, vad 6 och återinsättande i tjänst är inspirerat av inledningen av Golden Gun. Förutom just eh, mordförsöket på M som är borttaget. Och enligt Purvis och Wade så var de första manusutkasten ännu mer inspirerade av de här två romanerna eh, som Emanuel nämnde. Och vissa delar var mer direkt... Adapterade. Och även eh, Silva var en mycket starkare inspiration av Scaramanga än det vi faktiskt sen ser i den eh, slutgiltiga filmen. Eh, så att eh, morgonsarbetet började ju helt enkelt med att vi vill, De ville göra eh, den. Eh, den. story grejen som. Eh, liksom går mellan de två romanerna. Och det är väldigt roligt för mig som. Bondlitteratur älskar det, att de faktiskt tar tillbaka sånt där som är oanvänt. Även om det är synd att det kanske inte blev riktigt som, som det faktiskt är i böckerna. Sen har vi också Silvas replik. Pathological rejection of authority based on unresolved childhood trauma. Och det är ju också såklart taget från You Only Live Twice och syftar på Bonds föräldrars förelyckning. Det har vi pratat om flera gånger förut i podden. Men det leder mig då osökt in på filmens slut när vi för första gången får se Bonds barndomshem. Och det är egentligen bara för att, för att klargöra det här för, för de som kanske inte är så insatta i, i böckerna för man kan ju ändå man kan kanske få sig eller tro att, det, att just den delen av filmen har en, någon sorts bakgrund från Flemming men det har det faktiskt inte och det är egentligen tycker jag att man kan läsa ut av en annan liten mening från dödsrunan så som Flemming skrev den för då skriver han så här His father being a foreign representative of the Vickers armaments firm his early education from which he inherited a first-class command of French and German was entirely abroad. Och jag tycker inte att det är egentligen är något fel med att ta Flämingsvärd och ändra lite kanske som man känner för i filmserien för det är ändå två separata medium två olika universum lite fria tyglar. Kan man få ha. Men som sagt jag vill ändå påvisa att det nog, faktiskt ändå inte kommer från Flemming. Eh, och visst kan det ha funnits något sorts släkt eller familjehus i Skottland. Eh, men det är, det är ingenting vi egentligen får veta något om. Det vi istället vet då som det där citatet tyder på är att barns tidiga liv nästan ja mestadels var utomlands. Och att han efter sina föräldrars död flyttade till England hos sin faster Charmian i en liten by utanför Canterbury. Och jag tror också det var förra avsnittet som jag nämnde att det enda vi egentligen vet också i bokserien är att Bon troligtvis vistades utomlands tillsammans med sina föräldrar när de förelyckades vilket också gör att den här idén med att, eh, att de skulle ha varit i Skottland när de gick bort- är också någonting som han har ändrat. Och inget, liksom, inget fel med det, återigen. Bara eh, visa att det är inte från Flemming de detaljerna kommer. Eh, och en annan, jag tror att jag har läst det citatet förut- men jag tycker ändå att det är ganska intressant för hur Bond är för mig- eh, och det är citatet från The Man With The Golden Gun i slutet. När han säger, I am a Scottish peasant and will always feel at home being a Scottish peasant. Um, och det vittnar väl om att Bond faktiskt inte kommer från pengar. Och att ett, um, någon sorts skott, skotsk herrgård, lik det vi ser i filmen, kanske inte riktigt heller uh, passar in i Bond så som uh, Fleming hade tänkt honom. Då är det betydligt mer rätt eh, det Vesper Lynd faktiskt säger i Casino Royale, i filmen alltså. My guess is you didn't come from money. Och helt riktigt, Bond är inte tänkt att komma från pengar. Eh, oavsett hur lyxigt eh, man kan tycka att han lever eh, så, så är det inte liksom hans, hans grund, hur han, hur han är och hur han är uppväxt. Ehm um, och eh, en annan väldigt, väldigt, viktig detalj som vi får veta för första gången i filmserien är ju Bonds föräldrars namn som står på gravstenen som är rest utanför kapellet, eh, För ja, som Bond stannar till vid precis innan han eh, kommer fram. Och där ser vi då att namnen är Andrew Bond och Monique Delacroix Bond och det är då pappan är skotte och mamman är sveitsiska. Eh, vilket är väl eh, fint och äntligen att de lyckas få in det i filmserien. Jag eh, tycker att det jag vet inte, på något sätt känns det ändå ganska viktigt att de faktiskt vågar ta såna ja sådana. Alltså för gemene man, för liksom allmänna publiken är det ju egentligen helt ointressant. Men de visar ändå att de eh, bryr sig om Bonds ursprung. Eh, från Fleming Vilket är eh, härligt Och sen är det egentligen bara Två små till detaljer Som jag skulle vilja nämna lite snabbt Och det är också en, en eh, replik Som jag har nämnt förut eh, "Regret is unprofessional Som kommer från boken Goldfinger eh, Som är något också så här viktigt i hur Bond ser på sig själv och hur han ser på sitt jobb och eh, här i den här filmen så har det ju flyttats, eh, flyttats och eh, sägs av M istället men den skapar ändå någon, någon kanske känsla för hur eh, människor på MI6 ändå ser sig själva och det, jag tycker att Även Craigs Bond liksom passar in i den mentaliteten. Och sen har vi också det sista i förhöret på det här nya MI6-högkvarteret. För det finns en karaktär i Flemings böcker som jag borde ha nämnt. Men jag vet inte om jag har gjort det. Han har aldrig dykt upp i filmserien i alla fall. Han heter Sir James Maloney. Och han är med i fyra av Flemings böcker Och är neurolog. Och han anlitas då av MI6 egentligen vid behov. Och dyker därför bara upp när storyn faktiskt kräver det. Och där är just Dr. No, då Bond tidigare har blivit förgiftad. Thunderball, när Bond genomgår någon sorts medicinsk undersökning och skickas till Shrublands. Um, Young and Live Twice, när han är deprimerad efter Tracys död. Och Golden Gun, när han eh, har blivit hjärntvättad av ryssarna. Och min, det är bara en liten tanke jag slänger ut där, men jag tror ändå att den här förhörsmannen, gubben med skägg där, kanske ändå är tänkt att vara den karaktären, även om det aldrig sägs med namn. Eller om han ja, var det från början, men när han rollen blev så liten kanske. I månnset hette han Dr. Hall, men jag ser det som Meloni, definitivt. Ja, men eh, vilket manus har du läst? Det var det från, eh, ja, det som de började spela in med november 2011 tror jag jag till. Ja, för jag tänker att det kanske, att han hade ett annat namn liksom tidigare mm. när det var mer tydligt att, att det var eh, en ad adaption av You Only Twice Men det är bara en fundering som jag har haft. Mm. Eh, det, ja, det är väl lite vad jag har att köta om, känner jag. Jag vet inte. Vissa tycker ju att eh, Silva är någon sorts skaramanga-figur, och jag håller faktiskt inte med om det. Jag vet inte vad ni har för. Ni som har. Någon ni har alla läst, läst den boken, tror jag. Yes. <laughs> om, ni, om ni känner att det finns någon koppling där. Jag håller inte med. Nej. Alltså, jag, jag håller med dig. Eh, jag också. håller inte med om det att eh, Silva skulle vara någon skaramanga. Eh, han var säkert tänkt så från början, men sen så eh, körde de på eh, ett annat spår istället och skruvade upp allting, några nivåer till. Ja, och lätt dem göra det han ville. Liksom. Ja. ja, exakt, det han är bra på. Utöver kläder och utöver eventuell etnicitet så ser inte jag heller så mycket liknelse. Jag kan säga att de började med Paco och Staramanga, men det är inte det Silva blev i den slutgiltiga filmen. Ehm... Uh... Ja, men där stänger jag väl igen äh, min lilla bok för det här avsnittet. Äh, ja, bara säga härligt att de faktiskt ändå man vet att de gluttar på de här oanvända avsnitten från, från böcker som egentligen redan är filmade. Ja, precis. Ja verkligen. Och där får man ändå ge Purvis Wade, för oavsett vad man tycker om deras manus så kan de verkligen ge en flämming utan och innan. Äh, och att de, de är medvetna om det och Gärna, de är inte främmande För att ta in sådana saker, och det är kul Ja, verkligen I övrigt så är det, det här tycker jag är en bra adaption Av Flemings verk just i Skyfall Jag tycker det är sånt här de, de hanterar bra Det blir inte för mycket Fleming Och de håller på en bra nivå så att... Va? Hur kan det bli för mycket att ja, alltså, alltså Jag tänker att utan att göra En filmatisering av en bok till exempel Så gör de det ja, en ja. original manus Men det är ju den våta drömmen är fortfarande att få se Bond faktiskt attackera M. Det är oh. ju liksom... Det är, oh. Ja, oh ja. Den våta drömmen för mig är snarare japanskt slott. Mm. Oh. Ja. Och det kan ja. de fortfarande göra. Ja, det kan de fortfarande göra. Jag är väl kanske inte lika jättepepp på just det där med att Bond ska attackera M. Jag vet inte, det kan funka. Men jag kanske hellre skulle vilja se det i en, en tv-serie eller något sånt. Emil drömmer, våta drömmar om japanska slutsatser. <laughs> ja, du. <laughs> Då tycker jag vi stänger boken och slänger upp den på bokhyllan, och sen så slår vi på filmen istället. <fört> och vi inleds som vanligt i början på filmen, som ju har en pre-title som vanligt men inte en Gun Barrel. Boo! Ja. Här finns det absolut ingen anledning att inte ha Gunnberg. Jag gillar det första vi ser när Bond går in i skärpa liksom. Men jag köper ändå inte Mendes resonemang överhuvudtaget om Gunnberg. För det hade kunnat lösts, definitivt. Ja men han, han sa ju det att han, han ville ha den i början och testade att lägga den i början. Man tyckte inte det funkade. Så då har han in en establishing shot över liksom Istanbul mm. stället. Men då tyckte han att filmen började för old fashion och det funkade inte Det hade ju bara funkat genom att gå till en svart ruta Och sen bara tonar upp med det vi ser nu Men jag gillar det första vi ser Men det är inte tillräckligt mycket för att Inte Gunnbarren ska med Och även om det blir fult Då måste man fan tänka på det Om man vet att det här ska bli det första som ska inleda Den första scenen Då måste man veta det när man skriver scenen ja. När man regisserar scenen när man, Allt när man gör att det här kommer efter Gunnbarren ja. Då måste vi planera ut det Exakt, ja men, pre-title i Istanbul dock Det är bra Ja, ja men det, kan, det är jag alltid, alltid gillat Eller det är något, det är något skönt Driv i, i den här pre-title eh, Den stannar liksom aldrig upp eh, Och just att vi är I det där mörka, lite eh, Nedsläckta rummet Och sen helt plötsligt så går den ut eh, Bond alltså mm. <laughs> På gatan och så är det helt dagsljus Jag vet inte, jag gillar mm. den här Pre-title-sekansen faktiskt det känns som att man har slängts ganska snabbt in i den lokala förankringen, eh, vilket jag gillar. Det var exakt det jag tänkte säga. Den mm. skön lokal och precis som Rickard Christensen driver den. Den den är nog ganska lång, men den känns ändå inte jättelång. Eh, och sen är det också skönt att när vi får en MC-jakt att det är ändå två vad ska man säga, lite skruttigare MC. Det är liksom det är ingen BMW i, i um, Vietnam vi snackar om, mm. utan det är liksom det är, ja, känns mer som en äkta, äkta, äkta MC. Ja. Jo, men så är, det. så är det. Jag tycker det är lite roligt att de slänger in typ ja, alla fordon som finns egentligen. Grävskopor, tåg, <laughs> motorcyklare, denna som saknas ju typ någon MIG-plan liksom. <laughs> Det är däremot någonting jag inte gillar och det är egentligen det enda som jag har lite problem med, med den här prytan. Det är just den äh, grävskopsekvensen. Jag mm. hade nog föredragit om de bara hade skippat den och att de gick mer direkt på takjakten. Ja. För det känns som en grej som man bara hade kunnat Klippa bort direkt och bara Struntat i ja. Fått ner längden lite på det och fått bort det här momentet Och jag tycker inte det Känns så jävla överdrivet också Han ska dela tåget och så springa mm. han och hoppar Och det är som att ingen bryr sig heller om att De har tappat halva tåget <laughs> ja, exakt. Det är ju tre stycken produktplaceringar också På typ en minut bubblorna mm. katt som gör grävskoporna, ja. bubblorna VW Beatles och Omega-klockan Men bubblorna sticker ju verkligen <laughs> ja. ut Ja, pass... Hon säger vw Beatles, ja. I think. Det är så här, Du kan ju lika gärna säga typ som, som i Casino Royal. Liksom. Det är så jävla blatant så Där bara. är det mer motiverat. Här är det bara så här. Varför ska det ett frakt, varför ska det ens frakta splittring? Ja, det blir konstigt. Mm. Jag, tycker, jag, tycker om, jag tycker det är lika dåligt som, som Casino Royal. Men scenen som sådan tycker jag är bra. Bara för att säga det. Jag tycker den är väldigt, väldigt eh, bra. Jag tycker som ni att det har ett väldigt bra driv. Och att det, det, ja, det, jag blir alltid lika jävla nu kollar jag på Bond liksom, ja, jag alltså Det är ett bra scen. tempo Det känns bra att vi blir på något sätt återintroducerade Till Bond som vi har varit borta från honom Rätt länge vid den här tidpunkten Känns det som i alla fall Men redan här känns det som att Mendes har lite problem med hur Action-sekvenserna läggs upp för jag känner att jag är Lite frånkopplad från vad som faktiskt händer Det blir ibland, det blir mer påtagligt I andra vissa scener i Stryfford att det blir som Archens kvänsen blir lite sterilt regisserad på något sätt. Jag känner mig inte involverad. Och det är ett återkommande problem. Men annars är det här klart filmens bästa Archens sekvens Och jag gillar det mesta. Och det är värda slutet. Kanske fram mest framförallt. Det är ju faktiskt. Man blir ju paff Faktiskt. Ja, verkligen. Äh, ja. Jo. Även för att man vet att han inte dör. så är Det ändå. Det var länge sedan de vågade göra något sånt mm. i en bondfilm. Det som gör den här scenen för mig är stuntarbetet tycker jag. Som är fantastiskt bra. Från alla inblandade i princip. Tåget. Motorcykeljakten på taken. Alla stunt som är liksom i scenen är ja, väl genomförda. Väldigt väl genomförda. Ja, verkligen. Som andra ord, cred till Ola Rapaz. Bland annat. Ja, exakt. Och Gary Powell framför allt. Så det är ju som är stuntcoordinator om jag inte är helt ute och cyklar. Ja. Någonting som jag har... Som jag har stört nu på i liksom... De här lite nyare filmerna om vi kanske ska... Det är väl kanske främst i Craig-filmerna kanske. Just det här att eh, M och MI6 alltid ska ha någon sorts direktkontakt med Bond på fältet. Eh, det, hela, det har ju att göra med liksom, om ska säga, citattecken, moderna tider. Eh, något som inte var möjligt på 60-70-talet liksom. Men det blir lite... Det är härligare på ett sätt att få se Bond vara på fältet och verkligen styra sig själv och jobba ostört. För det är så mycket i de senaste filmerna att M kommer ut i fältet eller de ringer varandra. eller eh, Bond känns inte längre på samma sätt som man gjorde i tidigare serien som en liksom egen... Fri, liksom, inte fristående agent vad kan man säga, men ni mm. förstår ni vad jag menar Självständig menar du? Självständig, precis, ja. det är alltid någon som tittar över ryggen mm. okay. Jag håller med och speciellt här i Istanbul så är det ju verkligen eh, det är ju en hel operation, han är mm. inte ensam där det är ju flera där, de övervakar, de har koll på allting och det blir, det är inte Bond som är där och gör ett uppdrag utan det är ett helt team ja. som är där och gör en operation ja. Sen kan jag väl här i Skyfall ändå jag mer än i vissa andra filmer för att det ändå är filmens setup Att det är M som gör ett val som slår fel Så att mm. här mm. kan man ändå motivera det än, än i andra tidigare filmer Ja, jag tycker här är den enda gången det faktiskt fungerar För här är, här är Bond, Bonds uppdrag egentligen Det är att se till att de fraktar hårdisken från Istanbul till London På ett säkert sätt Bond är det som är övervakad och sen dras han in i Så här tycker jag det är rätt häftigt hur vi klipper mellan M och Tanner när de tar sina beslut Och Bond är faktiskt ute på fältet Men ja, mm. jag tycker det funkar bättre här Än i de flesta andra filmerna Där samma grepp har gjorts mm. Ska vi lämna Pre-title pre där Ja tycker jag. Eh, Och då tar vi Och snackar låt tycker jag Som eh, sjungs av Adele oh. Jag tror väl alla hört den men vi lyssnar på den lite ändå so Vilken jävla låt det vilken låt. Oj, oj oj Det är exakt så här en modern eh ska säga, en modern bondballad kan man väl säga att det är ballad men lite ja, en modern bondballad. Det är så här den ska låta. Ja. Jag är mm. helt enig. Jag tycker att det är, det är, den blandar både det klassiska som en viss del av låten skulle kunna fungera på 60-talet också om man hade haft ja vem som nu skulle kungat ändå körlebas i förslagsvis men det är ju också det nya väldigt mycket med pianodelen som känns som väldigt kontemporär eller modern tappning av det som fanns på 60-talet också det är ju väldigt mycket spionakord och bondakord i låten och jag tycker den är jag tycker den är satan så bra jag blir så ofantligt nostalgisk när jag hör den också för att jag vet att Em och jag, Emanuel och jag och ni var med men Emanuel och jag framförallt satt och snackade om den här i e chatten som vi har ofantligt mycket när den kom. Och vi var helt tagna av den när den kom och det var shit, jag lyssnade på den säkert tio gånger i rad när den kom ut. Det var bara spola tillbaka lyssna, spola tillbaka lyssna. Så att nej, den är jävligt bra, en av de bästa i serien. Alltså det är ju en, bara så här man liksom visar med mallen så här så här gör man en bondlåt liksom. Det är ju väldigt härligt att, att de har vågat ta tillbaka en sån här typ av bondlåt, för det var egentligen väldigt länge sen. Ja. Eh, sen på ett personligt plan kanske inte når upp liksom till den här absoluta toppen. Just, och det har jag sagt många gånger, för att det finns så fruktansvärt många bra bondlåtar i serien, så att eh, det, det finns så mycket, många som slåss om den här absoluta toppen, men Alltså det är ju en, ja, en fantastisk bond -låt. Absolut mm. Och just att den blev så universellt hyllad också Av nästan alla i princip Den vann ju en Oscar framförallt Men att folk gillade den Som ändå inte gillade Bond egentligen Jag vet att många på mitt jobb lyssnade på låten Och gick och såg filmen bara för att låta var med Och det har aldrig hänt hittills I alla fall i, i min vänskapskrets Att någon har gått och lyssnat på låten Och sen gått till filmen och kollat Som inte skulle gått och sett filmen annars Ja, men det är väl kanske det Allra största för det här är fortfarande en låt som går på radion Kanske inte jätteofta men den går fortfarande på radion Och den är så otroligt förknippad med Bond För att den kom så rätt i tiden Den kom till en så pass hyllad Bondfilm Och låten i sig är verkligen jättebra Och det är en sån här låt som jag kan lyssna på Oavsett situation Även i den aspekten att inte ens skriva en Bondlåt Samtidigt om det är någonting jag skulle vilja kritisera med låten Så är det att jag satt, sitter allt och väntar Vad Adele ska ta i Mer i sin sångröst Hon kommer inte riktigt upp de här kanonhöga höjderna Som jag hade hoppats på Men hon låter lite återhållsam Ibland i sången, men i övrigt så är det här en Ja, topp tre låt för mig Definitivt mm. Verkligen Alltså nästan samma här, topp fem i alla fall Tror jag Ja, det, jag Topp tre är den inte, topp fem är den nog inte heller. Men den, det, det är som Rickard sa, det finns så otroligt många bra låtar. Mm. Men det jag gillar med låten för att utveckla lite mer, det är att den är den är melankolisk, men ändå liksom eh, inbringar något slags mm. hopp på något sätt. Mm. Det, det är en skön blandning av det där, det hoppfulla och det melankoliska. Och sen Adels fantastiska röst. Hon är otroligt duktig på att sjunga alltså. Eh, så ja, fantastisk låt. Eh, ja. Vad tycker vi om förtexterna som ackompanjerar låten? Då vill jag börja med en potentiellt kontroversiell åsikt så att det här är min favorittittelsekvens i hela serien. Det är sällan titelsekvensen används på ett meningsfullt sätt rent handlingsmässigt. Här får vi uppleva det Bond kanske upplever när han har blivit skjuten och faller ner. Han går igenom det, han, sin barndom, sitt förflutna. Vi får se surrealistiska bilder vi får gå igenom delvis handlingen och den fungerar så otroligt bra och det blir som att filmen stannar inte upp i tre minuter för att ha en låt om tittelsekvens utan vi fortsätter berättas information. Och eh, jag tycker att den här är otroligt välgjord och det känns som att Daniel Kleinman höjde upp ribban rejält med den här tittelsekvensen. Och eh, ja, jag gillar den rakt igenom och det är alltid en fröjd att matas av sån skön låt och så skönt visuellt som här. Så det här är min favorit i hela serien. Mm. Jag eh, oh. håller faktiskt med Manuel i, I stort sett allt du säger Det är absolut inte min favorit Det kan jag väl säga och vara klart och, och med Men jag håller precis det du säger Just temat med det, att Bond är i centrum Och det är hans, eh, hans perspektiv som vi får uppleva eh, Och sen rent visuellt så är det skitsnyggt eh, Det är nedtonat rent färgmässigt Men det är inte lika nedtonat som det var i Quantum of Soul Här får vi ändå sköna färger Det är snygga, rent grafiskt Snygga teckensnitt, allting här Ser snyggt ut, det är bra teman Ja, det, det är skitsnyggt. Ja, Jag kan bara instämma i det ni har sagt Jag tycker det är väldigt klara övergångar också Till, till nya segmenten I, i titelsrekvensen Vilket inte har varit så mycket i, ja, den, den tidigare i alla fall Där det var väldigt många idéer ja, jag tycker det här är en väldigt snygg titelskans. Ofantligt eh, vacker bara. Inte bästa heller här vill jag vara tydlig med att säga. Det är fortfarande eh, From Russia in Love för mig. Den har ett, eh, ett skönt färgschema som jag gillar. Men eh, den här är väldigt bra, väldigt bra. Ja, jag kan förklara för att jag inte heller tycker att den här är bäst. Eh, för att jag tycker den är ganska <laughs> dålig. <laughs> ja. Alltså, jag, jag tycker att den här är väldigt... Stilistiskt osammanhängande och väldigt rörig. Alltså, det är så otroligt mycket idéer som jag inte tycker liksom, kopplas samman på liksom, ett tillfredsställande sätt. Jag, det funkar inte som helhet för mig oavsett liksom, att idén är bra. Absolut. Men utförandet tycker jag inte är det. Och om man liksom... Jag vet att var Jag klagade inte på det, men jag kan ändå förstå den liksom, grejen att man inte gillade de liksom, 3D-effekterna i Tomorrow Never Dies, som var 97. Och att göra fula 3D-effekter 2012. För jag tycker att det är väldigt mycket fula 3D-effekter som genomgående. Jag tycker att det inte funkar överhuvudtaget. 2012 tycker jag inte. Ska det inte behövas göra så mycket sånt. Så att nej. Den här klockar in långt ner på min lista faktiskt. Oj. jag tycker det är ganska snygga 3D-effekter faktiskt. Vi ja. har du något exempel på, på någon? Bara så där ur hatten. Drakarna ser väldigt eh, 3D men de är väl ut. Var, de är väl lämnade och var de är väl lämnade var ju lite pappersaktiga Ja, men fast de, de ser ju väldigt billigt 3D ut och de kommer också väldigt plötsligt. De passar inte i färgskala in i resten av sekvensen. Och sen kommer den här negativ grejen med vitt och svart helt plötsligt som också bryter av för det blir för mycket kontraster hela tiden ja. tycker jag. Så att, ja, nej, inte för mig. Ja, där har vi olika åsikter. <laughs> ja, Det är alltid spännande. Yes. Ja, det är alltid skönt när det är så. Någon som vågar bryta konsensus. Ja. Vi tar och åker till London tycker jag. och Där får vi träffa Mallory och M som har ett möte. Och så blir det en attack mot MI6. Mm. Uh, ja, återigen. Från The world is Not Enough. Där var det ju med. Mm. Yeah, ja, det här är ju typ en remake. Om vi ska gå in på det direkt. <laughs> ja, <laughs> det är exakt. ju... På ett sätt är det intressant det här med att M blir... Ja, vad ska man säga? det är liksom ditsatt. Eller hon blir inte ditsatt. Hon gör ett fel och blir... Ställd mot väggen helt enkelt Och det är ju Jag vet inte, man kan ju tycka att det inte passar en bondfilm, Men det är ändå ganska intressant jag tycker, jag tycker det är intressant Med en film där handlingarna faktiskt får konsekvenser också eh, Vilket jag gillar Det är ju inte jättevanligt i bondfilmerna. <laughs> men eh, det, ja, jag tycker det fungerar väldigt bra här Ja, och sen en stor skillnad till The var of det som är att I den filmen där är Bond fortfarande den som står i centrum Och M's handling eller M's sidohandling blir ju väldigt tagen åt sidan i förmån för att ha Bond-ärtssekvenser. där I Stryffol så låter Sam Mendes M stå i centrum faktiskt. Och Bond får vara lite ute i marginalen tar tag i filmen. Och det är rätt modigt det också så att vi blir involverade i handlingen väldigt tidigt. Och eftersom att skurken åt sig är så viktig till M så är det viktigt att etablera så tidigt. I övrigt, som liksom i den här delen av filmen så är det ju fotot, fotot, fotot. All the way som är det mest, alltså det största jag tänker att fokusera på här. För det är så utomordentligt snyggt av Roger Deakins. Så det är helt otroligt. Ja. Jag tänkte ta upp fotot lite senare. Men eh, i och med att du tog upp det nu så gör väl jag också det. Och det är att jag tycker att hela London, delen, dels den som är här men även senare. Och sen även in i Shanghai så är det en skön... den skön agent i och det är... Det, det är till stor av fotot i alla fall. Eh, och eh, allting, hur det filmats, filmat. Eh, hur det framställs, allting. Och det är mm, skitsnyggt. Jag fick en helt ny uh, känsla i Skyfall när jag satte dem i salongen. Direkt när jag egentligen... Inledningssekvensen börjar med första första bildrutan man ser. Mot Contro mm. of Solo, så fick man en helt ny... I alla fall jag fick en helt ny... Uh, vad ska man säga? Uh, bild av fotot liksom på, i en film. Hur viktigt det är och hur stor skillnad det kan vara. När jag såg det för jag tyckte det var så ofantligt stor skillnad uppåt Vilket är mm. positivt mm. Ja, för det, det känns liksom som att de verkligen har fått in den här Sköna 60 talskänslan In i fotot i Skyfall mm. Så det, det, liksom, det känns där det gamla 60-tals agentiga och det, mm. Guldstjärna till Roger Deakins Ja, fotet är så pass knivskarpt och nästan Hotfullt så att det känns som att Bond Ofta i den här filmen är Han är i någon annan värld i den här filmen Och mycket på den här fotot Det känns som att världen är modern men inte Bond Och det spelas rent fotografiskt väldigt väl mm. och Jag vet inte Jag tycker just explosionen på Wards Cross Den scenen har alltid Den har aldrig som gripet tag Men jag minns först när jag såg den på bio Så var det samma sak att alltså, ja, Det sprängs och sen ingenting mer Det, det spelas väldigt ja, alltså det, det är väl aldrig påtagligt Ja men vi får inte se konsekvenserna Egentligen liksom Vi får inte se dem som har dött vi får liksom inte... ja, Det klipps ju direkt till Bond i, På en strand liksom. Det blir som det blir väldigt, vi lämnar den sekvensen Väldigt snabbt Och jag hade tyckt att vi hade behövt dra ut på det lite För att känna vidden av konsekvensen Faktiskt mm, Faktiskt, det känns som att det inte får någon Riktigt tyngd ja, Eftersom ja ah, nu skiter vi det, nu går vi mm. vidare till Bond Som ligger på en strand någonstans Med tjej Ja exakt, och så är det liksom Mm. <laughs> det, ja, det, det, det, blir för, det stannar för kort vid Vilket är problemet med många moderna bondfilmer Att stanna för kort på, på ett mm. visst ställe Så att, ja, det, det har jag också haft lite problem med faktiskt Själva explosionen som så var en chockfaktor för mig Men jag håller med er i det övriga som ni säger eh, Ska vi ta upp bollen där på stranden då? Ja, nej men eh, det är ju alltså jag vet inte, jag har, jag har riktigt, den här scenen har heller aldrig riktigt gripit tag i mig som, som särskilt bondig. Men den är för udda på något sätt. Ja, det känns som en blandning av typ, jag vet inte, det känns som en blandning av eh, en gång i pucket med David Helenius och eh, jag vet inte, Mamma Mia-filmen. Det är lite så här. jag får ingen riktig bondkänsla av det alls. Men det är ju hur bond framställs, hur miljön ja. framställs. Allt ja. är lite skitigt. Det, det är, ja. jag menar, även om... Eh, Något exempel. Pussfällers klubb ser ju inte superglamorös ut, men den exotiska tjänstan gör att det känns bond. Men det är för att eh. det är Karibien, rikard. Jag vet! <laughs> nu är det här jävla Turkiet. Nej, men, eh, det är bara någonting som gör att det inte känns ja. som att bond borde vara där. Och den här är också väldigt... Ja. Eh, ja, jag vet inte ens vad jag ska säga. Att den är ovan. Nej, den är ovan. ovan. Ja. Mm. <laughs> yes. Skulle väl nog säga att det är kanske en blandning av En gång i pucket och Barrelhead Bar. Mm. Det är lite sunkigt och och sådär. Nej men jag, jag håller med. Det, det är... Ja. Se, scenen som så har jag inte så mycket för. Det är väl en skön känsla bara. Att uh, här kan jag köpa att Bond är lite sunkig och här hade jag köpt om Bond hade beställt en bad Lime. Men... Mm. <laughs> Nej, det är att det, är, det är lite så Men eh, Ja, jag vet inte Skö, Skön känsla men jag vill inte se mer av det Nej, Nej det, är, det är väl bra summering tycker jag Ja, ja alltså, Jag hade kanske inte tult att scenen skulle vara längre Men jag hade dröjt på ögonblicket lite mer För nu är det som Bond är i Turkiet en liten stund snår tillbaka till London Det är som att vi får aldrig känna riktigt att han är borta Och Jag hade velat se Ja men dröjt kvar lite lite till på hans liv i Turkiet och det hade känts mer som att det hade spelat roll att Bond faktiskt är tillbaka i London senare. I övrigt så tycker jag det känns Bondigt men ja. Um, framförallt så kanske man efter um, titelsekvensen skulle ha gått direkt till Bond och varit där och sen gått till London. Det blir lite så här mm. eh, blir skjuten, tittelsekvens London, sen Bond. Jag vet inte det, det känns som att det inte är riktigt är rätt ordning på grejerna. Det är det för vi vet ju inte hur lång tid det är mellan tittelsekvensen och att M åker till Mallory innan det att han säger att det har gått tre månader. Så egentligen hade det inte spelat någon roll att vi har M direkt efter tittelsekvensen. Så ja, jag håller med att det nog känns bättre att se Bond direkt. Ja. För då hade man ju fått förklarat efter den scenen att det är tre månader han har varit borta. Mm. Nu får man det ju innan ja, man precis. ser honom och då har man ingen riktig... Jag vet inte, då vet man ju inte vad han har gjort eller någonting. Så att det kommer ju efteråt. Det känns lite felordning. och ja, det håller jag med om. Jag har nog aldrig reflekterat över det på det sättet. Däremot tycker jag att... Eh, kanske att Dämonen lyfter en poäng som jag också, också finner intressant. Jag vet inte om jag förstod det rätt där. Men att man kan dröja kvar med Bond längre innan han kommer tillbaka, men... Det hade varit intressant, men han kanske inte ska vara kvar längre på en strand. Nej. Nej. Eh, intressant. Annars har jag inte reflekterat någonting över det ni nyss sa. Eh, men på tal om London, ska vi ta och återvända till London igen då. Mm. Bond kommer tillbaka och eh, han är hos M. Och så är det en massa tester och allt annat möjligt. Eh, så ta upp den alltså det är vill. Jag gillar den scenen när, när Bond är i M.s lägenhet. Det känns väldigt... Intensivt och Intressant Alltså det är ju ett viktigt eh, Viktigt moment eh, Om vi ska använda svenska ord eh, Mellan de två karaktärerna Som faktiskt är filmens eh, Centralfigurer För M är ju ovanligt Tydlig centralfigur I den här filmen eh, Som den karaktären aldrig har varit förut eh, Och jag tycker det funkar väldigt bra som setup just mellan dem. Mendes sa ju att det här var den scen han hade svårast med förutom öppning Han spelar ju in den igen på nytt långt senare i produktionen för att han var inte nöjd. Och jag, känner, alltså, jag känner inte det där intensiva. Jag tycker det är frånkopplat. Det är någonting med skådespeleriet och klippningen och jag tror det var om det var jag och Emil kanske som kom fram till det varför i förra våren att Mendes använder bara en kamera när han filmar. Vi snackar om det och då känns det så påtagligt Just den här scenen att De är inte där och pratar med varandra Och då känner jag att klippningen blir otymplig Jag känner igen det du säger I väldigt många andra av, av Båda Båda Mendes filmer Men inte just här faktiskt mm. Jag känner inte så mycket intensivitet Om man ska säga så Men jag tycker ändå att det är en välspelad scen Men så särskilt intensivt Tycker jag inte att den är om jag ska uttrycka de orden. Det, det håller jag nog med. Jag tycker den är bra men inte intensiv. Den är snarare bara den etablerar ju, som, som du var inne på, Ricka. Den etablerar ju den här relationen väldigt bra. Så att ja, välspelad men inte intensiv. Ja, jag landar lite åt det hållet som Emanuel ligger att... Scenen i sig är rätt så bra. Men jag tror att det hade kunnat gjorts bättre om man säger så. Mm. Jag känner inte riktigt det... Wow, Bond är tillbaka i London. Eh, han är i m nu, nu jävlar. Liksom. Eh, får, går inte riktigt igång på det. Som jag kanske borde. med tack på att det ändå är Judy Dench. Hennes eh, sista film får man väl ändå säga. Även om hon är med. En liten snabbis i nästa. Eh, så är, är det ändå någonting där som saknas. Ja, för det är ett problem jag har över, alltså genomgående i båda Mendes filmer. Och framförallt i Skyfall Att. Allt strådespeleri är så subtilt och understrattat på gränsen till att man inte blir engagerad i det Och när manuset inte alltid bär det så lyckas inte strådespelarprestationerna göra det Utan i Skyfall är det ju bara Javier Bardem som liksom tar åt sig och så Daniel Craig framförallt spelar ju en väldigt lågmält bond på gränsen ibland så att det blir för lågmält Och det här är en sån scen där jag tycker att strådespeleriet borde ha höjts upp lite Istället för... Bara spela med blickar. eller så Det, det fungerar inte så jättebra i Bond-filmer rent allmänt, tycker jag. Det jag tar med från den här delen annars Det är, det är eh, de, de testerna och allt det där. Jag tycker det är väldigt, väldigt härligt att se. Det är någonting nytt vi aldrig har sett. Eh, Bond ska bli redo för tjänsten. Eh, mm. Då kommer det in som eh, vi pratade lite om i förlagsnacket att. Eh, från Golden Gun att Bond tillbaka De måste försöka cleara honom Och sen så skicka ut honom på någonting mm. Och det är en väldigt Jag vet inte, härlig känsla var. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Men fan, det är bra Jag vet att vi har varit inne och nuddat på det Du och jag Emil i lite diskussioner Angående den här skadan som han får eh, Eller det kanske var Rickard och jag Men <laughs> det är, apropå skador som inte påverkar Vi var inne på det i The World Is Not Enough Ja, det är väl den negativa kan jag säga mm. Mm. med det här. Att han får den där skadan och sen så glömmer man bort det. Eh, ja. Då tycker jag det har en betydelsefull roll i The World's Nottingham. Här görs det särskilt. En betydligt större roll i The World's Nottingham. Här får du ju ingen inverkan överhuvudtaget. Nej, han får lite ont när han ska skjuta liksom. <laughs> han bara tar sig för axeln lite och sen så när han håller på och hänger i hissen i Shanghai liksom. Sen är det inte så mycket mer. Okej, okay, ja men det är väl... Det är väl ett litet problem rent allmänt i den här filmen att första akten och andra akten inte hänger så bra ihop rent allmänt. Det är en dissonans där som utan tar helvete. <laughs> ja, jag <laughs> har <laughs> aldrig hört en banal använda så hårda, starka ordalag. Om en dissonans. Den grejen här, Sil Silva smeker honom lite på skotthålet liksom, det är... Det... <laughs> Vem är det som ska dö den här gången <laughs> ja, precis. Ja, kan, kan hon inte bara dö En sketch freeze Annars gillar jag att de faktiskt Tar tid med att Bond är Skadad, i alla fall här Det var det att en aftare vara att han Honlade med en doktor och sådär Och sen var det ingen med med det Nu är det som, han, Vi får se att han tränar lite Han får göra lite grejer vi, De vågar ta tid med saker som Traditionellt sett inte är Bond Och det gillar jag. Sen får ju skadan en större betydelse i the world, har, eh, Oavsett hur mycket träning Han genomgår i Skyfall Vi får dra en, podd här, ja, <laughs> en skador. <laughs> ja. Tid för Bonds axel ja. <laughs> Tid ja, för Bond Och he knew exactly where to hurt me <laughs> äh, men Jag gillar introduceringen av Q också faktiskt. Det var ju ett väldigt rabalder Vi kan inte ha en yngre Q Han ska ha labbrock och gråhårig Jag gillar Ben Wishaw direkt mm. Mm. För de har så bra kebi eh, Craig och Wishart Verkligen. Så honom försvarade jag direkt när folk frågade. Alltså jag håller med dig Otto. Eh, trots att jag tycker att dialogen på museet är, är ju väldigt krystad. Alltså. Mm. Men ändå så är det lite kul. Och det är så här, ja härligt att vi får en ny kul äntligen. Jag tycker han är bra. Det ska ju vara lite banter mellan de två då. Ja. Det ska inte vara seriösa dialoger mellan de två liksom. Ja för det, det största problemet med dialogen på museet är att den är ju inte naturlig. Det finns ju ingen naturlig progression i samtalet överhuvudtaget. Ja. Eh, men annars gillar jag den serien övrigt. Mm. Eh, ben Witcher som Q spontant där och då så eh, var det inte så att jag jublade. Men jag har... Nu gillar jag honom verkligen. Eh, speciellt efter, efter att Spectra har kommit och Dalaxen. Så nu eh, backar jag honom fullständigt till 100%. Ja. Ja. ja men Alla tre blivande huvud... ja, viktiga karaktärer Manny Penny, hon introduceras sig ännu mer i den här London-delen Väldigt naturligt Bond och hon har bra, bra bander. Mm. När Mallory introduceras till, med Bond Tydligt där vart deras relation kommer att gå Och sen nu med Bond mm. och Q-hawk Dialogen är bra Men som ni säger, den passar inte in, in i Rent flytmässigt hur de skådespelar det Men ja, det är ett bra sätt att introducera de här tre viktiga karaktärerna mm. och Alla tre är jag nöjd med faktiskt, måste jag säga mm. Ja, samma här Uh, en grej som jag dock inte gillar i hela den här uh, London-delen är ju det att uh, Bones ålder spelas ju upp något oerhört verkligen. Uh, mm. Craig har skägg och uh, Mallory pratar om att han har varit med länge Och all, allt var det är. Uh, Det är Craigs tredje film Quantum of Solace var en direktuppföljare som tar vid exakter det scenarioal startade och då var han helt grön. Det känns liksom som att börja spela upp det att han är gammal, rutinerad egentligen. Ja, ah, jag tycker de hade kunnat ta ner det lite. Ja, jag var faktiskt, det var ja, faktiskt definitivt. min nästa punkt också. Just den grejen att och, och, och Craig ser väldigt väldigt sliten ut genom hela filmen. Han ser typ nästan äldre ut här än vad Moore i Evie på något <laughs> <Ja>. sätt <laughs> ja, jo, faktiskt. för han ser, Craig ser liksom grå ut ja. eh, det liksom den här, eh, så här flärden över Bond som man är van vid är liksom helt ja, ja den finns i vissa scener mm. men det är väl det som jag tycker är mest ovant att Bond ser så alldaglig ut ja. nästan genomgående och eh, jag, mm. jag, jag, jag jag lär mig inte riktigt att vänja mig vid det, även om jag har sett filmen väldigt många gånger. Så mm. störde mig lite fort. För jag kanske är så ytlig att det stör står mig. Jag tyckte, ju Bond var, jag tyckte ju Craig var snyggare på premiären av Skyfall än vad han var i själva filmen. Mm. För då hade han ju hår. <laughs> liksom. nu, har han, nu har han ju en ja. basket som heter Duga, liksom. och det är ju nej, det är inte bra. Jag känner att det, rent logiskt när man ser så här efterhand Det hade ju varit bättre om Specter kom innan Skyfall Om nu Spectre är Grey's sista film Då hade det känts mer passande att Skyfall skulle vara det sista Och till slut om att han står på hustaken och träffar den nya M Om med små förändringar så kan man ju lägga Specter före Skyfall utan problem ja. ja, de kan ju klippa bort allting i Spectre Som har med eh, Silva och klippa in Green istället Så de inte bryr sig om ja. ja, exakt Så är det löst Uh, har vi någonting mer i London? Nej Då åker vi till Shanghai tycker jag Ja, det låter vettigt Återigen så ruggigt snyggt foto Jag älskar när Bond simmar Och vi får se uh, siluetten av stan i bakgrunden Och hur Bond sitter på den här baren och väntar I sin brålsnygga utstyrsel Som du för övrigt har uh, väldigt ofta i månaden. Jag har på med den just nu faktiskt <laughs> <laughs> alltså, den outfiten med mörkblå tröja Och vit horta har ju du I princip alltid mm. känns Men jag håller med, det, som jag sa Det känns som att de vill få tillbaka den här liksom nästan Och det Fan, det, ah, det är snyggt mm. Alltså mitt problem här Oavsett hur snyggt det är fotat Är att jag inte tycker att Eh, vad kallar, säger man, scenografin alltså hur det ser ut, det, det klickar liksom inte med resten av filmen vi är i någon sorts gammalt London och sen kommer vi till något Macau som ser väldigt gammalt ut och mitt däremellan så är det liksom high tech, det är Nyoan Shanghai som bara lyser och det passar mm. inte in i filmen, jag tycker det är en, det tycker jag är ett ganska stort problem för mig när filmer inte liksom ser Uh, enhetliga ut. Och det gör inte Skyfall. Det blir för stor uh, vändning rent utseendemässigt på filmen. Uh, och sen kommer en jävla manet på väggen från ingenstans. <laughs> <laughs> alltså ja, ja, så jag, just därför så gillar jag inte jag de här sekvenserna. För att jag tycker att det, det är heller inte, det ser lite för Art se ut för att Det är väldigt extremt stilistiskt Och Det är inte riktigt heller Som sagt, det känns ovant det Jag har sagt det många gånger, jag kommer fortsätta säga det tror Jag tror. Ja. Där Håller jag ändå med för själva Innehållet av det vi får Gillar jag inte så mycket eh, Speciellt då eh, Fighten med Olara Passien. Eh, det är ju det är, bara, det är bara för att det ska se snyggt ut och vara stilistiskt det, det är ju liksom, det är helt mm. innehållslöst. Man drar sig inte in i det överhuvudtaget. Nej. Så där är jag också ett problem att där vi får se Debond Bond gör hans agerande i Shanghai jag skiter nästan i det. Ja, det, jag, jag tycker den tappar väldigt mycket speed efter att ha haft en ganska bra 20 minuters mm. första del. Så tappar den väldigt mycket mm. speed i Shanghai. Ja. Det skulle ju liksom kunna vara två stuntmän som står och slåss där. Jag bryr mig liksom inte om den fighten. Helt Nollställd i För Shanghai, det, hela den biten är verkligen Mycket yta Men inte så mycket djup överhuvudtaget Transportsträcka helt enkelt För att ja. ta sig till Macau Här är tre punkter Punkt nummer ett är att jag kan inte riktigt hålla med Rickard här Med just hur Shanghai framställs För att här är Bond egentligen som lärds Rent fysiskt och allting Om man bortser från Turkiet och då är filmen som mest teknologiskt Och ju bättre form och ju mer Bond Bond blir i filmen Desto mer klassiskt blir själva miljöerna och scenografin Så där tycker jag att det spelar är rätt bra Filmen går tillbaka och Bond går framåt eh, Och så det slutar med att han står Ett klassiskt kontor och då är Bond som mest Bondan faktiskt där. och här är han väldigt Alienerad typ Och punkt nummer två Fighten mellan Bond och Patrice, det är två stuntman. Eller det är, är Olara Pass och det är en stuntman. Det är inte mer än den här egentliga ja. fighten. <laughs> Bitter än. <laughs> ja, och sak nummer tre. Är det här den längsta sekvensen i en Bondfilm där ingen dialog sägs? Det är 13 minuter Nej. utan dialog. Oj, Ja, det jag så långt. Och det Nej. tänker man inte på. ja Nej, det stämmer och, nog. Eh, det är från och med att Bond sitter på museet till det att han säger hur ska du ha till Patrice. Jag tror inte det är tyst så länge i någon annan Bondfilm Nej. Nej, rent spontant så känns det som att Den nästan borde vara överlägsen där va? Ja Ja, då Eller var det någon som hade något mer? Nej Ja, men då tar vi och åker till Macau då Då blir det genast bättre tycker jag Då blir det genast bättre tycker jag med Förutom just den där scenen När Yves ska raka bomb. Ja. <laughs> mm. oh. <laughs> Väldigt sliskigt Nästan liksom sensualitetsgrejset de ska hålla på med ända sedan brådskans tid. Ja. Lägg ner med det där. Alltså. <laughs> Filmen sämsta scen. Ja, nästan alltså. Det ska ju inte, inte visas, alltså rent ja, visas visuellt om man ska säga så, att de liksom håller på på det sättet. Det ska mer insinueras tycker jag i alla fall, mellan Bond och Money Att de har haft en liten grej liksom någon gång i. Tiden. Men ja, nej, jag tycker också att det känns väldigt lökigt Och påtvingat Och sen med musiken också Gör ju inte scenen bättre Så att nej, den, den scenen gillar jag inte Nej, jag håller med Ja, för eh, relationen mellan manny Penny och Bond För mig gör det alltid vara att de har lite Banter, som man säger i Amerika ja. Att eh, det bara, Det bara är lite Vad ska man säga, lite tugg Mellan dem som har lite Sugestiva Ja exakt Ibland, ibland väldigt övertydliga innebörder men det ska inte vara så här. Nej, precis. Som de hade i London när Bondi tillbaka. När hon går med ja. En matt eller perme med lite grejer. Och... Det är perfekt. Ja. Då insåg man ju, om man inte visste att hon blir Manipani sen, så insåg man att där är hon Manipani. <laughs> för mig var det så i alla fall. Mm. Mm. Jag visste inte att hon var Manipani. Då, då kände du väl det ändå? Ja, då var jag så här, inte... vänta nu. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja, lite... Mm. Men visste ni det? Att de skulle vara det? Jag hade hört ryktet, ja. men jag var inte helt säker. För mig så var det en upptäckt i biograf. Ja, samma för mig. Mm. I övrigt då, det är ju lite elefanten i rummet här så vi kan väl ta upp den på en gång och det är de där jävla datoranimerade varanerna. Ja. Kan vi få konsensus på det i alla fall, att det är värdelöst? Ja, det är dåligt. Det är dåligt. Hela fighten och musiken och upplägget och... Hur Craig spelar. Det är, här är första gången i craig serien. Som jag rullar tillbaka och tänker att det här känns inte naturligt. För fem öre. Han är helt ute på djupt vatten i den här ja. <laughs> ja. just det, det som jag gillar med är just. Eh, hur Craig reagerar. Alltså att han äntligen vill liksom ändå våga släppa lite. På liksom tyglarna. Och inte vara så himla skitnöder hela tiden. Ha lite kul med karaktären som man haft tidigare i serien. och han, ja. Det lyckas han med. Uh, oavsett vad man tycker om själva varanerna som hoppar runt uh. <laughs> Ja det kan jag faktiskt köpa Jag tyckte ju att det här var första filmen egentligen Där han kändes hemma i rollen På ett sätt som han inte har gjort tidigare Just som Bond Som vi har sett Bond de tidigare 20-filmerna Så känns han väldigt nära det här För första gången i hans uh, Ja i hans omgång Bond-filmer i alla fall Det kände jag verkligen med både före filmen I intervjuer och i själva filmen Att han var väldigt bekväm i rollen på ett sätt som jag inte hade sett. Och det gillar jag. Sen är jag också väldigt eh, positiv till eh, Live i referensen Att han hoppar på ryggen på varanen för att ta sig upp. Lite som krokodilreferensen. I, eller krokodilerna i Live Det är väl det enda positiva mm. jag tar med från komodo varan scenen. Ja, jag menar, det jag håller med. Det, det är en bra referens. Men genomförandet är blä. Ja. Annars tycker jag det bästa är dialogen mellan Bond och Severin riktigt, riktigt mustig dialog Bra regisserat, bra spelat Jag har ju aldrig gillat eh, henne Men nu när jag såg filmen så Var det första gången egentligen då Jag tyckte att hon faktiskt ja, då Jag tyckte om hennes roll och hennes spel Jag tyckte det var Ja, det är väldigt bra Jag har jag aldrig tyckt att det passade i en bondfilm egentligen Just den, den så mörka grejer. Men ja, jag tyckte det funkade nu faktiskt Nej men det kan man ju tycka Men jag tycker att hon faktiskt spelar rollen väldigt trovärdigt Mm. Det ändrar jag mig till nu i när jag såg Jag håller med, jag tycker hon är fantastisk Jag tycker den scenen är fantastisk Så mörkt Jag tycker att det är precis lagom För de är där och mm. eh, skrapar lite på det Men sen så går de inte in så mycket mer på det eh, Så man får en touch av det där mörka Men det trycks inte upp i ett ansikte på en mm. eh, <laughs> ja, men de, de ser, de, Det är inte direkt för att de besöker en en bordell där de säljer barnsexslavar Utan det är liksom Det, det hade ju varit ja, jo, jo. Det här oh. känns mer på En lagom nivå framöver <laughs> oh. Och det känns också Som väldigt flämming Just med hur kvinnan med en Bruten fågel Bruten Brute fågel på axeln <laughs> <Heter det>? Bru... <laughs> Ja precis Ja men det känns som en del Dialog som skulle kunna vara tagen från En flämming bort Och det är det som gör att fighten med komodovaranerna varanerna känns malplacerat Efter något sånt här tungt och långsamt Så kommer den där jäkla scenen och... ja. mm. Men i övrigt så är det en bra Casino-scen Än fast vi inte får se Bond spela Mer än att han placerar ut några marker ja. ja, om jag liksom verkligen ska ge filmen något nu Så är det just vid det här eh, klockslaget För det är första gången eh, sen pre titeln Som jag faktiskt känner en... en en genuin, väldigt härlig bondkänsla. Och det är ju scenografin och eh, kostymerna som gör det. Och jag tycker att det är lite för... Jag tror jag skrev, det är 55 minuter in i filmen. Jag tycker att det är lite för sent för en bondfilm att ge sin publik den känslan. För det är trots att en bondfilm... Eh, och om det är en sak, eh, och jag kanske har om det på podden också... Eh, som gör att det känns en bondfilm för mig så är det hur den ser ut nästan mer än exakt hur innehållet ser ut eller hur bondmallen följs det är, det är scenografi kostym som är väldigt, väldigt viktiga så här här dras jag för första gången in i filmen faktiskt på allvar, även om jag har gillat saker tidigare också Ja, jag kan hålla med om att det är väldigt, väldigt snyggt, det tycker jag, ända från att han står på den där båten och seglar in eller glider in i Macau där upp, kasinot det flytande kasinot, jag tycker det är Fantligt snyggt. Väldigt vackert. Så det vill jag ge eh, Gastner. Dennis Gastner och eh, Roger Deakinst och såklart. Eh, jag har egentligen ingenting mer att tillägga där, tycker jag. Har ni någonting något mer att tillägga? Eh, då, det är väl själva övergången till, eh, till Silvas ö. Alltså om man. <laughs> om man tänker sig ur Bonds nu. Han har pratat med kvinnan som har. <laughs> utsatt för sexhandel Och sen åka till båten Och raggar upp på den Du eh, tog eh, Exakt det jag tänkte säga eh, Jag tycker hela, hela den där scenen på båten Är bara så jäkla skum Osmaklig ja. han, han, han tar ju ingen hänsyn Till vad hon har varit med om alls Han går ju bara in i duschen Det är bara pang på direkt ja, ja. In i köket Åh liksom. kö <laughs> oh, <herregud. laughs> oh, det är. Jag får lite den vidden Alltså det är så här, jag vet inte, det, det, hade, det hade fungerat inom citationstecken med Conry. Eftersom han har den där våldtäktsauran. Men det är liksom Craig är liksom en man av 2000-talet. Han ska inte hålla på med sånt där. Det är liksom. Nej. Alltså, det hade varit otroligt mycket bättre om, vi hade, om hon inte hade stått i duschen utan om hon hade stått och väntat på Bond och att han kom. För att hon tog initiativ också. lite mer gemensamt. Ja. ja, men precis, nu blir det väldigt fel. Ja, han överraskar henne när hon står. Ja. Liksom. Det är Det vad fan Och det är ju hur, ja. hur hon väljer att spela Hur hon, hon ser nästan otroligt ut När han kommer smyrjandes bakom henne Det enda jag tänker på är Macau sex trade när jag ser henne liksom. Och det känns inte så jävla kul Den är ju mer obehaglig än vad den är sensuell Ja, Jo, verkligen mm. Verkligen. Det tycker jag är nästan genomgående i Menders två filmer Att just den här det gäller ändå bondström liksom att rädda upp en kvinna. Det blir inte fullt naturligt. Och det är som allra mest onaturligt här i Stryffol. Det är skönt att det bara blir en gång i den här filmen i alla fall. Ja, jag tycker det är, det är lite... Ja, det är, det är märkligt bara. <laughs> ja. Men sen kommer vi till eh, Silvas ö. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, jag måste säga det att det är ju... Ja. Jag, bara utan att riktigt tänka efter så är det min favoritskurkintroduktion jag tycker det, jag blev så ofantligt för jag hade ingen aning om när Silva skulle dyka upp i filmen innan jag såg den och när jag satt och såg den på, på premiären så var det det var, det var som bara man satt liksom på, som på nålar i stolen under den ja, tiden som han går från hissen och kommer fram till bond, så var det ju en lång monolog bara, och jag blev så det kände så Ovanligt i en Bondfilm och ändå så himla perfekt bara. För att Silva är så bra porträtterad av var ja, den. Ja, är, den är lång men när man satt där i biografen så behövde det bara ta ett par sekunder tills man insåg att just nu kollar jag på någonting som direkt kommer bli en klassiker. Exakt. En instant classic som det heter. Ja, exakt. Den har, filmen kom för ja, nu blir det ju fem år sedan, men fyra år sedan ligger ju närmare. Och det är, det är ju liksom redan en klassiker och, det här är ju ett sånt modernt skurkmoment som vi trots allt ändå har saknat Det finns ju andra scener i de moderna Bondfilmerna som kan, kan bli klassiska Men just ett sånt skurkintroduktionsmoment Det här är det ja. Det stämmer ju bra faktiskt Jag tycker den seglade ju direkt upp liksom för ganska många i alla fall På liksom topp 10, topp 20 moment i serien Ganska direkt efter filmen kom Den bilden fick jag i alla fall och det gjorde den för mig Så jag tycker är vad dem överlag i filmen är fantastisk. Alltså jag var ju väldigt... Som ni i biografen... väldigt liksom, Tagen av, uh, av just introt. Men jag tycker att det har dalat med tiden. Jag vet inte. Det är någonting som känns lite... Påklistrat över hela grejen. Och det kan ju vara för att... Silva som karaktär är väldigt påklistrad. Han är ju inte sig själv. Uh, Tiago Rodriguez... Han, ag han agerar ju någon sorts Silva... Som inte är en riktig person. Liksom. Så det kan ju vara det. Uh, Uh, och den här rotthistorien också Jag vet inte, jag är inte så sådär Jag tycker att det är väldigt underhållande och bra Men det är inte den där, där super, Superhöjderna Rått-historien rått Kan väl hålla med om Den ser jag nästan i scenen i sin helhet Som en parentes Men scenen i Alltså i sig själv när han kommer in Han börjar prata, går framåt Hur det är fotat, Bon som sitter där Och sen så när eh, Silva går ner på knä och det blir någon konstig liten... Eh... Homoerotisk. Ja, exakt. Lite sugestiv där jag, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker också det. Alltså, jag tycker det är väldigt... Jag tycker det är... Vad ska man säga? Råttihistorien är väl som, som ni säger. Den känns lite ja, på, som en parentes. Men just hur han spelar. Jag har sagt det förut. Jag älskar skurkar som skrattar. Det får mig att bli ännu mer rädd för dem Att de är oberäkneliga Och Silva gör det verkligen med ljudeffekter Med munnen medan han berättar historien Och det är, det är liksom Det är mer än en, än en introduktion tycker jag Vet du vad jag är rädd för? Det är att Emanuel har varit väldigt tyst Nu är jag rädd för att det kommer en brutal sågning Av den här scenen Ja, oh, jag sitter och drömmer om Matthew och Malric Hur bra <laughs> han lukar Nej. Nej, men det är, det är bra Jag lutar väldigt lite mot Rickards Att det är inte lika spännande eller lika bra nu som det var för drygt fyra år sedan. Och det är lite för att scenen tar lite för mycket plats. Det känns som att de alla tittar på mig. Det här är en bra scen. Titta vilket bra slådespeleri vi har och bra dialog. Men det är... Javier Bardem gör en underbar insats. Han gör allra bäst här i sin introduktion. Men... Ja... Jag vet inte, det känns inte jätte, jättebondigt här ändå. Jag, här är första gången jag på riktigt börjar tappa intresset i filmen, faktiskt. När Silva introduceras. Och, ja, jag vet inte. Jag, tyck jag tyckte det var så otroligt mycket bättre förr. Men nu på senare tid så har jag tappat intresset i den här scenen och, och i Silva som karaktär inte allmänt, tyvärr. Så att, det är bra, men inte så mycket mer. Jag tycker Silva är en <laughs> jättebra skurk. Men varför han inte når den här Supertoppen är... För att det är något som känns lite för utstuderat kring honom. Han känns inte... Jag vet inte. Han ska ju inte vara en normal karaktär. Men det är någonting som gör att han inte känns... Verklig. Det är liksom... Han är så Nej. himla udda på så himla många sätt. Att det känns lite... Ja... Fel på något sätt. Jo, det kan jag hålla mig om. Jag kan... Förstår det delvis eh, att han känns nästan lite, nästan lite serietidningsaktig. Eh, känslan man får av honom i alla fall för mig det är att han känns mer någonting man läser i en, i en eh, serietidning någonstans. Men jag tycker att eh, det landar ändå rätt. Och mm. Silva för mig är helt makelöst bra. Han är inte den bästa, men topp tre är han nog definitivt Tror jag, ja. <laughs> definitivt tror jag Men, <laughs> nej, men han, är, han är ju eh, Fantastisk eh, ja. Jag tycker inte att han, han Känns så pass verkligt från vän att jag inte köper jag tycker att det landar rätt Han, han spelar så pass bra Jag kan köpa hans eh, Karaktär rakt av Hans, eh, hans bakgrund Som agent eh, Hans eh, Cyanidhistoria och sen så att han bara blev Psykiskt instabil och blev mer den här serietidningskaraktären, nästan. Eh, som är så pass skrämmande, men ändå så pass otroligt skärmig. Vilket jag måste <laughs> säga. Han är, <laughs> ja. han, är, han är ju den mest skrämmande kanske skurken i hela serien. Ja. Och ändå är han så fantastiskt jävla skärmig. Eh, och där kan bara skavjer bara dem ja, Man gillar ju honom alltså. Det är ju, jag, gillar, jag gillar honom alltså. Det där är så otroligt viktigt för en skurk att det måste finnas någonting man gillar. Eh, för så alltså, känner man ingen, Ingenting för skurken alltså, Någonstans på vägen måste man nästan Kanske inte hålla på skurken, man måste känna för skurken På något ja. sätt Och det här gör Javier ja. Alltså han verkligen säljer alltså, av det så bra så jag vet inte ens vad jag ska säga Men han tror ju på Han får ju en själv att tro på karaktären Och han tror ju på det han säger i till hundra procent han har sån enorm mm. övertygelse i sitt skådespeleri som Skurken. Och jag vet inte, den enda jag kan jämföra med är väl Drax egentligen. Som han håller på också, som är otroligt charmig. Ja, exakt. Eh, och det är de två som har lite den där... Nu är ju inte någon så out there som Bardem. Men det finns ändå en likhet som jag, Det är därför jag gillar båda de två. Ja, för de, de som inte har någonting med det där med skärmen, de tycker jag... Det är de som blir karikatyr. Eh, det är då vi snackar... Eh, Stromberg Exakt. exempelvis, han känns mer som en, liksom, Han skulle lika gärna kunna vara i en bond som i en Bond-film ja. eh, För han har inte det som man kan köpa Som man behöver känna för en, för en bond ja, men jag, jag, jag förstår resonemanget, men det är någonting Som gör att inte jag klickar helt med Silva Och eh, Det kanske är ändå för att Han är inte hot mot Bond som så utan Snarare mot M och det gör att Faro-nivån sänks på något vis Även om vi får se att han är kapabel till hemska saker. Och att han är väldigt utstuderad och väldigt charmant och så. Men det är ju... Karaktären lever ju och dör på Javier Bardem. Och utan honom då hade det i för sig inte varit någon, någon Silva. Men karaktären hade fallit så otroligt mycket om det inte var han. Och ja, Javier Bardem gör en bra insats. Men jag tycker karaktären blir lite tvådimensionell, tyvärr. Okej. Okay. Eh, och sen eh, när vi precis har fått den här Instant Classic-scenen så kommer... En till scen som kanske inte direkt blir en instant classic på det sättet men som ändå är riktigt skön den med. Eh, när de ska få ner det där lilla glaset med eh, är whisky eller whisky. är 1952. Ja, 62. Ja. Ja. Eh, 62, ja. ja. Äh, där gör han ju återigen bara, han, han är verkligen bara ond. Genom ond. Och då har man ändå fått lite charmig charmig skurk innan och så går man ja, vi ska få ner glaset och så tänker man att de ska skjuta ner glaset. Han skjuter den i huvudet istället. Det är så genom ont så det finns inte och jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt bra. <laughs> Samtidigt som man viker in den där uh, we'll see you end up uh, on top eller vad Ja, säger. exakt. Det är liksom, exakt. Det, ja. Den här, det där här eh, för liksom gillar jag Silva. Just när man får se det där. För att han är så han Kanske är han också lite för jovialisk I första liksom, scenen Och här kommer så här Okej, okay, jävlar, han är skurk Utav vad helvete det, ja. då, blir det, då dras jag in På ett annat sätt mm. Mm. Ja, men jag håller med Här här funkar han bättre än i sin, sin inledningsscen Och jag gillar att han håller på att retas lite med Bond Och sen bara skjuter Severin Och det, det är skönt att på något sätt ha en Egentlig manaduell mellan Bond och Stjurken Det var länge sedan sist Man hade någon typ av spänd dynamik Mellan de två ja. Och det är ett väl, välkommet koncept Som är tillbaka verkligen. Ja absolut Och här, här är det ju så att scenen får verkligen andas Och vi får verkligen tid med Med Silva och hela ön Och det uppstrattas eftersom att den här filmen Brister ju på många andra ställen där det går för snabbt mm. eh, Och sen så får vi se lite eh, Helikoptrar CGI CGI. Eh, konstigt bara. Ja, oh, det är väldigt märkligt. Mm. <laughs> om det, om oh, det är någonting det... de har råd med i bondfilmer är det faktiska helikopter. Ja, <laughs> oh, det känns som det. <laughs> no. alltså. oh, de la hela produktionsbudgeten på tunnelbanesekvensen istället. Ja, oh, exakt. Så har den en liten eh. radio. Den, oh. den gillar <laughs> jag verkligen inte. Alltså. The latest thing from Q-branch, it's called the radio. Den var en instant not-classic för mig alltså när jag såg den. <laughs> Herregud vad kastan var. Alltså. Nej, den gillar jag inte. Nej. Eh, ska vi åka till London istället? Ja. För vi, då närmar vi oss den där tunnelbanjakten. Vi har <laughs> Silva blivit i fångat tagen och så får vi det, det mötet med M som jag citerade lite tidigare. Inte från filmen, men eh, från Xavier Bardemps eh, upplevelse när han spelade in den. Skitsamma, mm. vi är i den scenen i alla fall och vi får se det mer en jakt. Alltså det, det är ju bra när Silva sitter i den där glasburen. Det, det tycker jag verkligen. Och liksom Ems reaktioner på det, på det han säger. Nu känns det som att filmen liksom trummar igång och sen när, vi, när han flyr och vi är iväg i tunnelbanejakten eller jag ska säga då jävlar, då, då går jag verkligen igång. För det tycker jag, är så, det tycker jag kanske är bästa action i filmen faktiskt. Jag, vet inte, jag tycker det är väldigt spännande, rolig miljö att få se Bond i Lånås liksom, tunnelbana. Nere i underjorden, mm. under hans hemstad. Liksom. Det är något mm. som, som tilltalar mig med det. Jo, det håller jag helt med om. Jag har aldrig riktigt förstått den här för tunnelbanescenerna egentligen. Jag tycker det är en intressant touch att han är i lokaltrafiken. Det händer ju inte så ofta. Jag håller med fullständigt. Det här är ju eh, bästa som helhet är ändå. Det finns ju vissa små detaljer som man kanske inte ens är jätteförtjust i så. Men just känslan av stress, känslan av miljön, där. Interkatt som funkar väldigt bra mellan Bond och Q, CD, mer även den här eh, kommittén eh, med ändå då hon blir utvågad. Allt där smälter ihop så fantastiskt fint till en lång, högkvalitativ sekvens. Ja, ja verkligen. Ja, jag har inget med att tillägga. Det är riktigt, riktigt bra. Rakt igenom med i när Silva sitter i glasburen och eh, är som kommer därefter? Jag gillar verkligen hur det ser ut. Och det kanske inte är jättespännande men det har ett bra flyt i alla fall. Och Som Rickard sa, det är ovanligt och kul att se Bond i tunnelbanemiljö. Och jag gillar hans lite halvtåra kommentarer om hur det är att vara <laughs> i tunnelbanan i, i rush hour. Och sen har han slängt sig på tåget och allt ja, men det är Det är en bra mix av det moderna och det klassiska. Oh. Ja, han har två repliker som jag tycker är jätteroliga Som han bara så här säger väldigt väldigt roligt Och nedtonat Först är det Oh gud, there's a train coming ja. <laughs> ja. Och såklart Open the door ja. Som att det var det mest självklara Han står utan på ett tåg bara Open ja. the door <laughs> ja, health, and Eller, ja. Ja. Ja. Ja, health and safety Och eh, Hans eh, alltså, Det som gör det så fantastiskt är Craigs Riktiga dead deadpan delivery som är ja. fantastiskt ja, ja. Han, han levererade ja. ju inte med Någon morgrejer liksom Det var exakt det jag tänkte säga ja, det var det. <laughs> ja. Inga morfasoner inga Nej exakt Inte jättestort leende och halvskratt <laughs> åt sig själv Utan det är ja, bara ja. och sen, Han säger vill Jag vill ju också ge Craig Den låsen att eh, När han märker att Silva Flyr six, Då springer han utan att Skrika han springer bara efter Yes oh. alltså det, det är i och för sig logiskt där, För det vet jag inte vad han ska skrika på heller Nej, mm. nej men det är Aha, ju dels. det är, Det är ingen broska så liksom, Men det är ingen bomb som ska brisera Move Nej men exakt I och för sig så springer han inte förbi lika många heller där, så att nej, det, köper, nej det var det jag menade Jag köper det fortfarande i The World's Not enough. Men då får, man så. då får man sätta upp scenen Så att det inte är så många i vägen ja. Så att bomben inte behöver skrika <laughs> okay. då, ja. det, hade ju, det hade ju varit logiskt Om man hade skrikit move eh, När de är på tunnelbanestationen ja. Nu hade inte jag varit så speciellt förtjust i det där, För jag håller med grund och botten Att Bond, bond inte ska göra Men inne på MR6 så jag tycker jag det är logiskt Att han inte gör ja, han, han typ ryter move Snabbt när han springer av tåget Och puttar undan lite folk. Mm. Move, move, tror han låter ja. Men det är väldigt, väldigt tyst Jag vet inte om jag har stört mig på det För jag har inte tänkt på det förrän nu nyligen. <laughs> Sen ja. kommer ju den där kraschen då. Vad, vad, ja. Ja, vad ska man säga om den? Det är lite för mycket bara på något sätt. Ja. Ja, det är ju ett av de få momenten som jag kanske inte är så här överlycklig över. Men ja, där var det Jag har köpt lite mer med tiden. Men det är väl kanske svagaste delen i den här i den här jakten. Alltså jag tänker ju att Silva skulle det där oavsett Och då råkar Bond och han var i närheten bara Så att jag har aldrig stört mig på att det är Just sammanträffandet Att de är just där och då Men Ja, jag det är det imponerande att de har gjort det på riktigt ja. Det måste jag ge dem De faktiskt sprängde ett hål i ett tak Och körde ner en riktigt tunnelbanetål Det, där, det är ju bara i Bond-filmer ja. Det är så ja. Och det kommer väl lite plötsligt Men jag tycker ändå det är rätt coolt och sen ändå som sa hade de misslyckats med att filma det så, så hade det blivit en 2 million pound re, eh, reshoot, eller var retaken Retake eller mm, sånt där ja. det var. Ja. ja, helt, helt otroligt. Mm. Ja, verkligen. Okay. Man bara önskar att de kunde ha lagt de pengarna på några andra delar i filmen istället. Ja. ja, lite så. Men, men, äh, men visst, jag, det, det är ju häftigt, bara tanken på att de faktiskt gjorde det. Liksom. Mm. Mm. Och sen kom ju en scen där Ja, det nästan alltid får gå sud. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men det är ju när M läser Tennyson och vi får se Bond springa genom Whitehall. Och Silva är på väg till kommittén. Och det är som, vi har tre olika handlingar där och då. Vi har Silva på väg, vi har M som läser dikten och Bond som springer. Och det fungerar så pass bra med klippningen och vi har den här dikten om det gamla och det nya, om att fortsätta sträva och kämpa. Och vi får se Bond och det som symboliserar hela serien vid den här tidpunkten. 50 år är in och Bond är starkare än någonsin. Och det är som en hyllning till hela bondserien och alla inblandade. Det blir som så mäktigt att de gör detta just på 50- Och Vi får se Craigs oerhört beslutsamma blick när han tutar liksom för livet i Whitehall. Och det är så fantastiskt mäktigt. Med det sagt, jag tror inte jag hade velat sett det, in till Bond-film. Men här och just där och då i den här filmen så funderar det så fantastiskt klart, rent mm. Och uh, ja, det tar an mäktiga proportioner. Jag tycker nästan att det blir lite för teatraliskt. Jag tycker inte att Bond ska vara just exakt så här pampig. Det finns en gräns även för mig över hur pampigt det ska vara, och hur storslaget det ska vara. Um... För det är ju väldigt heroiskt, det går inte att komma ifrån. Jag tycker Judi Dench, ja, det finns ingen annan i serien som skulle som känns mer lämpad eh, att läsa tennis än Judi Dench. Så att, eh, jag tycker det är bra som så, men just i bond känns det lite överdådigt. Dock inte dåligt, men det känns lite för mycket kan jag tycka. Det är ju det som blir så speciellt för mig. för att jag Det är ju överdådigt, det är teatraliskt och det är obonskt men jag tog det. Alltså det är någonting som bara är så är så häftigt. Alltså det, det, det berör mig. Eh, väldigt mm. öde, ödesmättad känsla med, med just dikten, mm. musiken och Bond. som alltså just Craigs ansiktsuttryck när han springer där. Alltså det, det, det, det går in i djupet på mig på något märkligt sätt. Vilket inte... Sådana scener alls brukar göra med mig Varken i, eller, ja vi har inte haft det i bond Men inte annars heller Så att jag tycker det är väldigt häftigt Och det funkade, de lyckades med det den här gången Men som du sa Emanuel liksom, Gör inte om det Håll det till den här gången Jag står ju helt på Rickard och manuels linje här Det här är helt fantastiskt Och där och då För den här filmen på 50 jubileet Gör det bara, det, då funkar det perfekt mm. eh, Men gör baskar inte om det Men mm. nu älskar jag det bara ja. Så Ja eh, Och i övrigt eh, Själva skottlossningen som blir där Tycker jag också funkar alldeles utmärkt Det blir Det, det är snabbt över Det blir inte liksom Någon överdriven skottlossning eh, bon, eh, bon kommer dit de utväxlar lite. Han skjuter på två stycken brandsläckare och sen så är det slut. Det är liksom... Jakten i sig är. Det finns storska... Stor... storskaliga delar som när tåget ramlar igenom. Och sen så har den här, jak... den här skottväxlingen som känns bara lagom. För att mm. avsluta det här. Mm. Den är sen så klassiskt utförd på något sätt. Det är en enkel skottlåsning och. Action i Bond-filmerna behöver inte alltid vara så himla mycket mer än så. Det funkar Nej. så himla bra. Mm. Just den där biten är bara härligt minimalistiskt. Ja, det är skitbra. Ja. ja, det behövs inte mer. Apropå Tennyson så är det ju inte så konstigt att de använder den i den där 50 Years of Bond-tributen heller. Just dikten på slutet. Nej, den symboliserar ju Bond som karaktär. Ja. Så att det, det, den rekommenderar jag, rekommenderar jag Att uh, kolla på Youtube 50 Years of Bond uh, En tribute på Youtube Lite sidospår, apropå Tennyson Ja, men det är sällan Bond känns så pass verklig Som här Alltså en Bond film jag tänker att Silva spränger ett hål i tunnelbanan Ett tåg kraschar ner där Silva går in och sen skjuter oskyldra Människor Det är ju journalister och poliser och all, alla möjliga Folk som bara blir mördade det är sällan vi dras in i verkligheten och konsekvenser av, ja, framförallt en beteende Och även där, då, det kanske är inget jag vill se jätteofta i en Bondfilm, men just här visar du att Silva är sjuk och mål ja, målmiljö. Jo, såklart. Alltså, det känns väldigt mycket som att i tidigare Bondfilmer har Skurken och Bonds, eh, liksom, eh, vad ska man säga, fight genom filmen eller. Deras eh, ja, fight som de har haft, liksom skurken mot bond, har varit en parallellhandling mot ja, vardagslivet mm. liksom, för folk. Här är det verkligen så att det sammanlänkas och sammanfogas på ett sätt. att tåg, eh, de, är, de är ju mitt i tunnelbanan liksom, och sen sprängs ett hål i marken, tunnelbanetåget åker ner där. Han skjuter, som du säger, går in och skjuter folk. Det har ju varit många sådana skjutningar överlag i, i världen nu liksom. Eh, och ja, det, är ju, det känns väldigt påtagligt och verkligt som du säger. Och det, jag gillar det. Mm. Och här är liksom här är faktiskt första gången som jag på riktigt liksom säljs av Silvas karaktär. Just när Bardem spelar den här eh, frustrationen och irritationen över att han misslyckas. För det är ju här han egentligen väl ska döda en första gången. Ja. Eh, ja. Och han ser så himla ah, det bara kokar in, inom honom att Bond kom och avstyrde det här. Och det tycker jag är väldigt, ja det är härligt när när en bondskurk visar någon sorts liksom, mänsk, medmänsklig reaktion eller liksom visar känslor på det sättet. Ja. Och momentet, in, momentet innan dock känns han dock väldigt omänskligt men är härligt omänsklig när han CRM kollar i ögonen och höjer pistolen Och siktar när han ska skjuta Där uttrycker det ju bara Priceless, Jäklar, priceless ja, ja. Han ser helt manisk ut ja. verkligen Jag älskar hur han bara ser ut att det här, Nu kommer det ögonblicket jag väntat på i 20 år liksom. Mm. Ja, det är vackert <laughs> På sitt lilla sätt ja. eh, Ska vi lämna jakten action där Och då rör vi oss till eh... Till Skyfall och vi gör det i en Speciell bil som bondar stående i sitt garage Den där för helvete DB5 alltså Men ja. här funkar det Här tycker jag det som ja, Jag kanske inte hade velat se just den Aston Martinen Jag hade hellre sett den från Casino Real Men ja det... Med musiken Just den här filmen, 50-20-årsjubileet. Och jag minns reaktionen från biopubliken de fyra gångerna såg den här filmen med ja. bio. Det var alltid ett jubel. jubel. Ja, ja, exakt. Och det är ovanligt det det. att se det i svenska biografer. I Östersund ja. framförallt. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja, precis. Nej, men alltså det är ju, ja, det är ju liksom bilen som associeras med bond, oundvikligt. Mm. Och den har ju liksom överanvänts, tycker jag, på, på senare år. Dock inte sagt, om man tar det i Film för film så tycker jag att den passar här. Men med tanke på vad som har varit så tycker jag inte att det är så intressant att se den igen. Det är, yeah. Visst, den är, den är kul men det är liksom jag är, så, jag är lite trött på den. Det, det är väl lite så jag känner med. Eh, det är fanfrieri och det är billigt fram, fanfrieri. Jag hade köpt det helt om det var den här filmen. Och så började det överanvända. Alltså det används mycket i andra filmer. Eh, jag känner kanske, problemet är väl inte just att använda används i den här filmen då i så fall, utan då är det att det används i andra filmer. Exactly. Och sen såg jag också mm. med Emanuel om att det är att ta Aston Martin från Goldfinger och inte den från Casino Royale. Nej. Just det här med att de har den där röda knappen och det, då, då känner jag det fanfrieriet kan de väl bara skita i. Det räcker med att de har en Martin DB5. Ja. Och samtidigt så gör vi jag tror att alltså det känns nästan lite manipulativt att Mendes trastar in just den här homagen här så att man ska bli liksom exalterad över att se den här bilen. När de samtidigt gör det största logiska hoppet i filmen och det största tematiska hoppet när man åker tillbaka till, eller åker tillbaka till, åker till, Srottland. För det ska krävas mycket till för att de, att Bond åker ensam till ett öde hus för att skydda sig själv och sin chef. Så att ja. Och Mendes var medveten om att det är ett stort hopp rent logiskt Och ja, jag vet inte det Det är svårsmält tycker jag Ja, det är det enskilt största problemet jag har i filmen ja. Att han sticker till Skyfall ensam med M Ja Oavsett hur hotad hon är och hur mycket de vill ligga före Så är det, känns det ju bara korkat Mm Har jag alltid tyckt egentligen För det är som först, riktigt, riktigt första gången i en Mendes film där tematiken går före handlingen. Det har varit... Vi har glimtat på det tidigare i Skyfall. Men här är det väldigt, väldigt tydligt. Och jag gillar idén att vi åker till Bonds gamla hem. Och jag gillar utförandet. Alltså rent filmmässigt och hur det görs och sådär. Men hur det vävs in i handlingen funkar inte för fem öre. Det är Nej. nästan, nästan så att det är dåligt. Eller det är dåligt. Men det är ju det. Det är liksom... Nu har vi... Det är för övertydligt den här tematiken som Mendes vill liksom hamra in i våra huvuden. Och det är liksom spiken i kistan mm. blir när eh, Vem är det som säger The old ways are the best. Vem mm. är det som säger det? Och det sägs två gånger. Det är först Mannypen och sen Tinkade. Ja, Och det är verkligen så här... Åh, ja. Jag har förstått att det är det här du vill berätta genom hela <laughs> filmen. Det har, på en, det har liksom ja. visats på något sätt i varje scen. Och... Jag ska inte gå in på det för mycket men jag vet inte om vi diskuterade utanför en gång att jag tycker att bondfilmen mer ska vila på sin story eh, för att det är, liksom det är bond, liksom bond historia eh, och när det blir för tematik tungt så, blir, så fokuserar filmen på fel sak tycker jag mm. Mm. Jo, så är det. det blir ju väldigt övertydligt när King Cage säger och lägger fram kniven ja. att han dödar Silva liksom han skulle lika gärna kunna ha sagt, använd den här för att döda Silva Jag lägger den där <laughs> det, är, det är lite det man får in inhamrat liksom. ja. Det stör mig lite grann ja, men dels, dels tematiken, sen känner jag väl också Lite det som Rickard kände Kring Shanghai, att här Direkt när de drar Från London, då börjar jag känna att det är frikopplat Från resten av filmen äh, ja. Jag känner inte igen mig i, I filmen Skyfall Längre när vi kommer till Skyfall Eh, och klimaxet, som så, själva fighten tycker jag också bara är. Eh, det är ensam hemma på liksom På krack. På liksom. De är bara ja, exakt liksom. på vuxennivå med riktiga vapen. och. Utan Joe Pesci. Ja. <laughs> Han spelar King <Kincaid>. alltså. <laughs> Ja, exakt. <laughs> jag tycker inte det funkar alls. Jag tycker aldrig någonsin att klimaxet är spännande som så överhuvudtaget. Jag blir frikopplad från filmen. Mm. Och jag börjar vänta på att filmen ska ta slut. Ja. Är det någonting de har, lyckats, har inte har lyckats med på ett tag i Bond-filmer så är det ju klimax, tycker jag i alla fall. Merparten av de senaste 5-6-filmerna har varit dåliga, rent ut sagt. Ja, där håller jag med. Liksom, speciellt Craigs filmer Falling House in Venice. Ja. Det, är liksom, det är rätt scen på fel plats. Eh, Quantum ja. of Solace är okej, okay, men inte fantastiskt. Och sen så har vi det här som är ja. Dåligt Det finns liksom inget heljutet klimax I de senaste filmerna tycker jag Nej. Som verkligen känns. man känner verkligen så här, mm, Nu är det slutet, nu ska vi ja, Jag vet inte, jag får, jag får inte riktigt Den här känslan som jag fick i ja, men The Spy Loved Me, You Only Live Twice Det är ett klimax Där man verkligen hejar på barn Och speciellt med Silva också som är en så pass fysisk ur Kan känns verkligen som ett hot Och så blir det ändå ett, så pass Antiklimaktiskt när de två ska göra upp Ja, de mm. gör ju liksom aldrig upp i princip det, det, Han kastar lite granater och Bond spränger huset Och sen sticker han en kniv i ryggen på honom Och så är han död det, det känns som att man slår hål på en ballong Utan att man, jag vet inte Det känns lite så, jag får den bilden av Ja men faktiskt Det är det, det där också för att I Skyfall-delen Så är filmen enligt mig Snyggast fotograferat Ljudeffekterna Och allting liksom rent tekniskt Är toppnorts. Så otroligt bra Men så har jag tappat intresset fullkomligt Jag har försökt försvara Klimaartiset när filmen var ny Minns jag väldigt väl mm. Men det är så blivit så påtagligt När jag såg den på DVD och så där att Nej men det funkar inte för att de har inte jobbat så där, De förtjänar inte det här slutet Och det blir som att vi ska bara Acceptera att han åker till Stryffol Och då är det så här, som det är och Sen ja. dör M nu lite förr, men Så dör M Silva dör Ja, jag känner inte Det jag borde känna I det här laget. För att filmskaparna tappade mig första gången På Silvas ö Och nu tappar de mig ännu mer I slutet Och det, så ska det verkligen inte vara Nej, Alltså nej, jag, jag, jag kan liksom bara hålla med eh, I typ allt ni säger För En punkt dock Angående det tekniska eh, Så hatar jag Den här color gradingen. Um, som är så otroligt påtaglig under just Skyfall och så kan såna, Allt är nedtonat, det ser grått och trist ut, och det är liksom. Ja, ah, alltså. Ge mig någonting för ögat, bara någonting. Så att jag kan tycka att det är nå, För det är ändå, Skotska höglandet, det är en vacker miljö. Det är otroligt vackert. Och det lyckas de inte liksom, porträttera på en film, eller i en film med. En fantastisk, fantastisk fotograf för att de colorgradar bort hela skiten. Och det tycker jag är, det är jag så trött på i moderna filmer att, att de ska hålla på med, med... För man har väl alltid liksom colorgradat lite eh, men det har blivit lite inflationer där och Mendes är duktig av att dra in det också. Eller vem det nu är som väljer att han ska ligga där. Du syftar nu på delen på själva Skyfall, för jag tänker, när Bond och M pratar utanför bilen innan de kommer till Skyfall, då är, där är det ingen color grading. Det är lite, men där är det ju väldigt, väldigt snyggt, tycker jag. Där är det, där naturen Ja, det är snyggt med, med sen, din man och, ja, ja, sen blir det absolut. Sen blir det, det lite mer. Ja. Eh, vad var det mer? Eh, eh, ja, så ja det kommer jag in på väldigt, väldigt snart eh, musiken passar inte i Skottlands delen överhuvudtaget eh, vilket också stör mig mer än vad viss eh, liksom fel komponerad musik kan göra, det, det passar inte in i varken känsla och det synkar inte med miljöerna eh, och eh, om det är någonting jag tycker faktiskt funkar med det här så är det just när Bondar på väg mot kapellet, eh, för då känns det som att eh, Jäklar, nu var M-stycket dit. Jag måste efter. Jag spränger huset. Och så bara kuta han. Och så syns inte stör om mm. det fina tempot. Som de håller på att bygga upp. Med den här undervattensfighten. Som kommer helt malplacerad. Jag, jag förstår inte egentligen vad den gör där. För den tillför ingenting egentligen. Till klimaxet. Ja, den till fight. Och den var under vattnet. Ja. Jaha. ja. Mm. Väldigt Väldigt synd faktiskt. Det ja. håller jag med om. Jag håller med. Den är liksom den är varken bra eller dålig. Den... Det största problemet med den är precis som du säger att den är helt malplacerad. Den... Mm. Bort med den var. Ja. Ja, faktiskt. Sen så gillar jag faktiskt liksom det som sker inne på själva kapellet. Dels för att Silvas min är verkligen obetalbar när han får kniv i ryggen och bara... Oh inte du igen <laughs> vad fan, jag var så nära <laughs> jag tycker ja. det är kul, roligt, jo men det jag håller jag med om själva scenen in på kapellet är alltså väldigt bra och det hade blivit ännu bättre om eh, scenen, scenerna vid huset hade varit bättre och vi hade, vi hade fått mm. mer av en, en uppgörelse uppgör ja. där och en, och en uppbyggnad till eh, bond som drar därifrån Spränger huset. Nu slänger vi ut lite grejer. Men Silva kanske är i huset. Försöker ta sig ut ur huset. Sen så möts de vid kapellet. För Silva antar att Bond är död. Men Silva lyckas ta sig ut ur huset. Han ger sig på jakt efter M. Och sen möts de där igen. Bara något jag slängde ut nu. Men bara, bara liksom att om scenerna vid huset hade varit bättre på något sätt. Nu var det där ett förslag bara. En liten detalj bara då. Som jag vill lyfta. För jag tycker det är lite kul. Första gången ordet fuck Nämns i en bombfilm Ja mm, ja. Jo men så är det <laughs> Någon gång ska det vara den första <laughs> ja. Var sägs det? Uh, I fucked this up uh. Säger uh, ah, en Just det Känns väldigt otippat om man gissar mm. på Över 24 filmer, vem i serien Vilken skådespelare ska säga fuck Då tänker man inte att det är Dame <laughs> Judy Dench <laughs> Då är det liksom Man tänker typ Burt Saxby ty eller någon John Terry, eller, ja precis <laughs> Eller Killifer eller någon, någon i License to Kill i alla fall ja. ja, det är ju inte Dame Judy Dench, det är liksom Lika otippat som att Roger Moore skulle säga ja. <laughs> Nu säger han ju för sig Det är en bortklippt scen i View to Kill Men ändå Varmkast är Bullshitometer Rickard? Ja det kommer faktiskt en sån eh, eh, Fan jag tar den nu innan det andra Jag tänkte säga Nu är den väldigt speciell bullshitometer För det är faktiskt inte min Utan den kommer från Vår fina, eh, vad kallar man? Loggalage eh, Som är faktiskt en kollega till mig eh, Som ju med den här podden Faktiskt har börjat eh, Han hjälper oss med Jag eh, Har börjat eh, kolla på alla filmer och nu så störde han sig på en grej i Skyfall som jag inte kände någonting om. Så då tänkte jag, fan. Nu drar jag in. Så det här är alltså Lasses bullshitometer. Och det handlar <laughs> om Kincaid som då sågar av det här hagelgeväret i förberedelserna. Eh, vilket egentligen är en sån här felaktig filmmyt som jag vill, eh, som i alla fall Lasse vill sticka hål på. För att eh, för att grejen med. med Hagelbjär är att det blir varken mer effektivt eller får liksom större spridning av att soga av det. Utan enda anledningen varför någon skulle vilja göra det det är eh, ja, vissa kriminella som gör det för att vapnet ska bli lite mer lätthanterligt och få plats, liksom kunna gömma det under kläder och sådär. Så, där. så att, King, att Kincaid skulle göra det i Skyfall-huset fyller liksom egentligen ingen funktion överhuvudtaget utan att Utom, ja, man tycker att det kanske ser lite coolt ut på film Det är dagens pulsritometer hade, hade du förväntat dig något annat än eh, Nej, men det är grymt att eh, vi har lite Ja, synpunkter från andra håll Lasse, är en grym människa ja. mm. Lars Logity Att vi inte bara mm. lever i vår bubbla ja, ja, Exakt precis. Hade du något mer om klimaket där som du ville ta upp? Nej men det var egentligen bara en grej som jag inte känt att jag fått in tidigare och som blir också ganska påtaglig här för att det alltså, filmen handlar ju då egentligen om eh, den här lilla triangeln eh, Bond, M och Silva och deras förhållande till varandra på olika sätt eh, medan det också faktiskt finns den här sidostorien som är den klassiska eh, Bond-storien och det är ju den här Listan med eh, NATO-agenter som har kommit ut och Silva håller på att eh, releasa. Och det jag tycker är så synd är att den sidostoryn, för det första så borde det vara huvudstoryn eh, och för andra så glöms den helt bort på vägen. Så att när M dör på slutet, det enda jag tänker är att Fanbond misslyckades ju med det han skulle göra eh, för att eh, Silva ville döda M. Och det lyckades han med, även om han själv dog på kuppen då. Men det man har glömt bort på vägen är att det finns en sidostory som bara inte har nämnts på, jag vet inte, en timme. Att det faktiskt finns den här superviktiga NATO-listan är fortfarande ute. Den är får inte... Nu visst, nu dog ju Silva, men antagligen finns det någon annan där ute som, i hans crew som har den listan. Och det är... Jag tycker att filmen skulle ha haft det som, som första, eh, liksom, mm. vad säger man, grundstory. Och att den här andra Silva M-grejen hade varit sidostoryn. För då hade det för mig i alla fall känts kanske lite mer som en klassisk bomfilm. För det är en väldigt intressant grej ändå att M liksom lyckas slarva bort den där listan. Och det är ju egentligen en jättegrej att de sprider mm. ut en NATO-lista som gör att deras agenter blir dödade. Ja, ja, precis. Så det hade jag velat haft mer fokus på. För när, när filmen är slut, då glömmer man bort att den står när hans funnits i filmen. Men samtidigt så har jag tolkat det som att i och med att de kommer att tar Silva på hans ö så tar de även alla hans datorer. Och Q analyserar ju Silvas dator i London så jag tolkar det som att de har tagit tillbaka All vital information Men samtidigt så är det ju också Att Spectre hade kunnat börjat i och med att De har listan är fortfarande ute Och där hade den filmen tagit vid Att MI6 har verkligen Ja de har verkligen misslyckats Och att det har den filmen vid men, men det är ju det, de borde visa det tydligt Att MI6 har tagit tillbaka listan Och att det är avklarat just den delen Nu när du säger det så låter det ju För sig rimligt Men det nämns ju inte överhuvudtaget Nej Ja, när jag reflekterade över samma sak, men jag kom fram till att det inte stör mig överhuvudtaget för att jag tycker att de ändå löser det så pass bra med att Silva blir till fångatagen och så det är liksom hans, eh, när han gör det, det, är liksom, det blir som att, vad ska man säga, listan jag tycker funkar när det är, är, är en, en subplot på det här sättet för det känns mer som att Silva använder den för att kunna komma åt M och när han kan komma mm. åt M då har inte han något intresse av listan överhuvudtaget och därför tycker jag att det funkar. Ja, precis. Jag tycker bara, jag, mig personligen tycker jag att jag, jag, jag liksom jag vill veta mer om det. Det är det jag tycker är intressant. Mm. I, ja. I setupen i filmen, mer än kanske mm. vad som hände M Silva för 20 år sedan. Ja. Det kanske jag, ja, jag kanske bara eh, vill att filmen skulle ha lite fokuserat på något eh, mer på det. Bara. Jag ställer mig en i Emelsön här faktiskt, men att det jag irriterar mig kanske mest på det är att Silva har inte behövt stjäla listan Han hade behövt, behövde inte skicka ut Patrisen Han kan ju hacka in i Ems dator Han kan ju hackas in i MI6 och stänga, sätta på gasen och spränga byggnaden från insidan Han behövde inte hårdisken överhuvudtaget, uppenbarligen Så att hela uppsättningen i Turkiet blir på så vis onödig Och Patris roll blir totalt marginaliserad och, ja, för Patris roll i stort, alltså i helhet blev ju rätt rejält nedklippt till filmen. Och, eh, alltså om man tänker den tanken att Silva hade kunnat ta, ta på den här listan oavsett så blir ju hela den där sidohandlingen åt sig relevant, tyvärr. Så filmen, Jag gör lite logiska knutar på sig själv. Mm. Ja, är det någon som vill lägga till något på klimaxet eller ska vi ta London-epilogen? Ja, det sista jag har på klimaxet är väl att Så grymt, snyggt fotat Och hade man plockat den här Sekvensen till en annan film Jag vet inte, en annan bondfilm eller vad som helst Bara den här sekvensen gillar jag bara i, sig, bara i sig självt. Men när den kommer Efter allt tidigare Så passar det verkligen inte alls Och det gör att Ja, jag tappar intresset så ofantligt ja. I den stunden i filmen Och då är vi liksom två år Fem minuter in i filmen Så att, är det är inte bra tyvärr Jag tycker den förändras verkligen tonalt i Skyfall ja. Lodge När de kommer till Skyfall Men just som sekvens så är det bra ja. Då kan vi ta det som Avslutande ord på klimaxet ehm, Och så är vi tillbaka i London Vi får en Ny M Vi får en Moneypenny Eller det Vad ska man säga Det presenteras att hon är Moneypenny Kanske en kock för vissa som såg den på bio. Mm. Kan vi köra det snabbt bara, kort och koncist, vad vi tycker om, om hon som Manny Penny. Och i filmen. Väldigt bra. Det var så kort och koncist jag kunde göra det. Jag håller med. Väldigt bra. Fantastiskt. Ja, om Harris var den svagaste länken av de här tre nya karaktärerna. Men i och med Spectre så har hon växt i mina ögon. Jag instämmer faktiskt med. Väldigt bra... Tycker hon har lagt sig ännu mer med Specter. Eh, så skitbra. Och så får vi en eh, ny M. Eh, och en avslutande scen som är så härligt bondig. Ja. Den summerar, den knyter liksom ihop 50 år av Bond för mig. Mm. Eh, på ett väldigt fint sätt till. jag. Jag fick ofantlig åsut när jag såg eh, filmen och hörde bond komma in i musiken. Han går ju på väg in till det var verkligen alltså gamla kontoret. Moneypenny är där. de har, ja, Han kallar henne för Miss Manny Moneypenny. Och sen så går han in till M. Han får en, en mapp där det står Top Secret. Och... Nej, det var det var sån ofantlig gåshud bara när jag såg scenen. Och det, är, ja, det är väldigt bra. Ralph hines känns väldigt bra som M också måste jag säga. Jag instämmer helt. Alltså, om, om klimaxet gjorde att man kom ur, lite ur filmen så för mig så då, när, den här, när den här scenen kom och filmen var slut då kände jag bara då, då var jag på gång igen då tog, Det krävdes där lilla för att jag verkligen med där lilla så avslutade jag verkligen filmen med en fantastiskt bra känsla eh, skitbra mm, scen exakt. Eh, och eh, han har ju fått en eh, en film till där han är en från början men jag hoppas verkligen att vi kan ha kvar honom ett bra tag framöver. Uh, och det gäller, gäller även övriga Panic uh, och allt det här, Andra När de har börjat Börja om på ny kula att vi faktiskt kan få ha samma crew Nu att ta på MSX även om vi får en ny bond oh. Ja men uh, Jag talar vidare och, uh, Jag har nog aldrig haft en så intensiv biupplevelse som jag hade De sista fem minuterna i Stryfall Jag minns <laughs> när jag såg premiären Och jag, jag, jag, det var så helt Otroligt så att jag kunde knappt ställa mig upp För jag var i sånt sjukhärtsstads Ser kontoret, ser Moneypenny, ser och Allt det där Och här vinner filmen tillbaka mig Ändå, jag, jag slutar ändå När filmen, när filmen slutar är jag ändå glad Och när vi ser alla brittiska flaggor Hängande så vi ser att Bond är fortfarande Kvar ute Han liksom övervakar Storbritannien och världen Och det känns så bra Och sen avslutar man med With pleasure M och det är så Otroligt övertygande just det där Känslan ja. att Bond finns och att han är någon typ av hjälte Och när det gäller Ray Fiennes som M Han har potential att bli ännu bättre Och han är min favorit Av de tre nya huvudkaraktärerna Eller av sidukaraktärerna Så att eh, mycket mycket bra scen Och bra upplagt Jag håller nästan Manipen som min favorit tror jag Alltså Naomi Harris mm, okay. Jag tycker hon är väldigt bra ja, Jag måste nog hålla med jag är min favorit Av de nya Han känns bara så ah, Klickt och skuren för rollen eh... Ja verkligen men för att äh, avsluta filmsnacket så kan väl jag <laughs> avsluta med sour note. Jag är inte så förtjust i den här lilla epilogen. Jag tycker att det är för, allt är för utstuderat, medvetet, nostalgiskt. De vet precis vilka knappar de ska trycka på. De vet att vi har inte gjort den här superklassiska bond Så nu trycker vi inte på slutet. Manipend check, det är musiken och det gamla kontoret och allt är väldigt lackt, och de säger några lines som är väldigt utstuderade. Studerade, så att, ah, jag bara önskar att de kunde lägga ner den här övertydliga nostalgin och bara försöka hitta en, lite nya klassiker i serien. Det känns som att det var Casino Real senast och det, jag går inte riktigt igång på det här ändå alltså, tyvärr. För mig får de gärna trycka på de knapparna för det, det, får mig, det får mig att reagera på det här sättet. Fast du gör ju inte det med db 5 så att om man trycker för mycket Nej men DB5-man på... DB5, tycker jag men det är ju för att den har använts ofantligt mycket. Det här gamla kontoret har vi inte haft. Nej men om de fortsätter trycka på det här så kommer det brista där också. Det är det jag menar. att det, ja. det får inte vara för nej, utstuderat. Nej. Det kan jag köpa. Men just här eftersom de inte har gjort det än så tycker jag det fungerar. Men självklart, ser vi kontoret tio filmer i rad så är det klart att jag tröttnar också. Men... Eller nej, det behöver man inte göra så länge det, det bara glider in i filmen som om ingenting. För det ska inte vara någon stor grej. Det är då det blir klassiskt. Det är när det blir medvetet, utstuderat för att ge en viss känsla som jag lite ryggar tillbaka. Och det är det jag tycker Samendes gör här, för Han gör mm. allt så otroligt medvetet. Jag köper argumentet men jag kan inte hålla med just den här scenen. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Jag köper också rakt av, men håller inte med. <laughs> <laughs> så uh, vi avslutar finsnacka där, tycker jag. Uh, och nu så blir det musik med ny kompositör. Oj, oj, oj. Yes. Um, ja, var ska man börja? När Sam Mendes utannonserades som regissör för Skyfall uh, så var ju inte oddsen direkt skyhöga för de som kan Musik- och, och regissör kompositör- och regissörssamarbeten. Eh, oddsen var inte höga på att han skulle ta med sig Thomas Newman som kompositör. Eh, och så blev också fallet. Eh, och tillsammans med John Barry så är ju Thomas Newman den mest välrenomerade och kräddiga kompositören. Som skrivit musik till James Bond-filmerna skulle jag säga i alla fall. Eh, han kommer från en minst sagt välkänd släkt inom filmmusikbranschen. Hans far Alfred Newman var ju 20th Century Fox-musikaliska ledare mellan... 40 och 60, 1900 alltså. Och hans största bedrifter är väl att han skrev den väldigt ikoniska 20th Century Fox-fanfaren som vi alla känner till, tror jag. Och också etablerade det så kallade Newman-systemet, faktiskt som jag inte själv visste om, det läste jag på innan. Där man synkroniserar inspelningen av musiken till filmen förslagsvis på en duk bakom orkestern. Och eh, Thomas har även en kusin, Randy som är känd för att ha gjort musiken till Toy Story-filmerna, så att han har lite brås på den gode Thomas Men eh, nog om Newman-släkten <laughs> Vi börjar med att prata om titellåten då, Som är skriven av Paul Epworth Och eh, sångerskan själv Adele Adkins Och hela låten som vi sa Det är som en hyllning till de klassiska bondlåtarna på 60-talet Men med en modern touch Som gör att den fungerar otroligt bra 2012 Och ja, idag också tycker jag eh, Och låten passar väldigt bra i en av mina absoluta favoriter i serien Som jag redan sagt eh, Dels för att jag älskar Orkestreringen med blåset som verkligen får spela fullt ut i de frängarna, och sen för Adels lite förföriska röst som verkligen passar bra in i min bild av Bond. Och jag tycker vi lyssnar lite mer på låten. Den här låten används inte som något tema i filmen utan spelas endast en gång i filmen. Och det är när Bond kommer till kasinot i Macau. Och där passar det väldigt bra. Men att den just bara är med en gång i filmen gör att det bara känns forcerat och inte direkt genomtänkt. För genom serien har det ju funnits låtar som inte gör sig så bra som tema, minst sagt. Die Another Day och Another Way to Die kan man säga. Men här finns det liksom inga som helst anledningar att lämna den utanför. Anledningen som jag har läst mig till är att låten slutfördes alldeles för sent För att Newman överhuvudtaget skulle kunna använda den Och det måste vara Men det tar inte bort faktumet Att låten inte är med i filmen Så det tycker jag fortfarande är dåligt Men jag tycker vi lyssnar lite på spåret Komodo Dragon Där låten förekommer i filmen Och, ja, Thomas Newman han jobbar ju inte som John Barry och David Arnold med teman Utan mer med stämningar och känslor och det är en intressant approach i grunden tycker jag Men det finns några för- och nackdelar med approachen Fördelarna är att varje scen får en mer individuell behandling Och därav mer skräddarsydd musik om man ska säga så Nackdelen är att vissa soundtrack inte känns enhetliga Utan väldigt spretiga när man knappt känner igen något av spåren Eller melodierna sedan tidigare och jag gillar ju, som ni kanske har märkt, när man arbetar med teman, och speciellt i Bond. Där har min besvikelse över att det bara finns två riktigt solklara teman här. Det första temat är Ems tema, som spelas för första gången under hennes möte med Mallory. Och sedan under hennes dödsscen till exempel. Och det är i grunden tre stycken nedåtgående akord som spelas av Valtorn. Och det temat fungerar väldigt bra. Och för mig har det nästan blivit lite av filmens tema, istället för titelåten faktiskt. Och temat ger en väldigt stoisk ja, känsla till M skulle jag säga, orubblig för att använda en annan, ett annat ord och spelar verkligen an på det brittiska i filmen väldigt bra tycker jag och jag tycker vi tar och lyssnar lite på användningen av temat i filmen. Både det där var Voluntary Retirement och Mother. Och det andra temat som jag tycker finns med i filmen är Severins tema. Och det spelas för första gången när man får se Severin i Shanghai. Och det här temat osar verkligen John Barry. Och här har nu man verkligen lyckats. Tyvärr så känns det lite out of place bland filmens övriga musik. Lite samma problem som jag har med titelåten. Men som tema i sig är det väldigt bra. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på det också. Det var Severin och Modigliani Och bondtemat förekommer också i den här filmen såklart Eftersom det är 50-årsjubileum Men inte som vi kanske är vana att höra det Utan med en mer Newmansk touch Första två tonerna man hör i filmen Är faktiskt de två som vanligtvis inleder Den klassiska Gun musiken Och jag tycker kort och gott att vi lyssnar lite på De olika varianterna av bondtemat i filmen <skratt> Så det var Grand Bazaar, Day Wasted, The Bloody Shot, Granboro Road, Inquiry och Breadcrumbs. Och det sista spåret i det här Bondmedlet låter otvivlaktiskt som en omorkestering av David Arnolds The Name Is Bond James Bond från Casino Royale. Och det är lite synd tycker jag. att även det känns intvingat i filmen för att de inte hade tillräckligt med bond -tema. Och en scen som både Mendes och Newman pratat om i efterhand Som speciellt svårt att få rätt Var rakningsscenen Mellan Bond och Moneypenny i Macau Jag tänkte att vi kunde lyssna på spåret Old Dog New Tricks Och som inte kommer i filmen då och Sen lite på Close Shave som kommer i scenen Och vad tycker ni? Old Dog, New Tricks eller Close Shape? Vilken uh, säljer in scenen bäst? Close Shape. Ja. Det är Svårt att säga när man inte har sett um, b -b -b scenen med den första musiken. Um, som också var ny för mig. Jag visste inte ens att den fanns. Uh, förrän du sa det. Men uh, um, jag vet inte. Han försöker ju lägga in något liten sån där... Barry's sexy, lounge, jazz-ish Fast det liksom bara landar lite fel Så att, nej, det kanske blev bättre Med mm. den andra Ja oh. Emonul -oh <laughs> Ja, Close Shave är ju inte riktigt Riga sensuell som, som den Egentligen hade förespråkat för Så att jag rustar på Close Shave ja. ja, jag tycker ju Close Shave passar bättre också Även om den inte känns helt optimal Och eh, slutligen lite Musikaliska referenser som jag vet eh, Några av er tycker det är bästa med de här musikavsnitten Det var ju något som jag började med att ta upp i From Rush Love tror jag det var Och det förekommer även här då. Ni kanske håller med mig när jag säger att De två mest inflytelserika och revolutionerande Actionfilmerna under 2000-talet är dels filmerna om Jason Bourne Och Christopher Nolans Batman-trilogi Även musiken där Har haft väldigt mycket inflytande på hur actionmusik Skrivs och Skyfall är tyvärr Inget undantag, vilket jag tycker är tråkigt För Bond ska inte följa trender Utan skapa sina egna och jag tänkte ta upp några tillfällen då det märks att Newman har blivit färgad lite väl mycket av så kallade temp tracks Där regissören lägger in ett spår som han vill att kompositören ska efterlikna Och det första tillfället är i spåret Cheese Mine Som är allra största säkerhet har inspirerats av spårets Ves spåret Vesperitilio från Batman Begins Där musiken är skriven av Hans Zimmer och James Newton Howard Och jag tänkte att vi lyssnar på spåret från Batman Begins Och sedan på spåret Cheese Mine från Skyfall Ja, hyfsat likt Om ni frågar mig för att, för att uttrycka det milt I, I I samma spår faktiskt så förekommer också En väldigt kort, kort referens som säkert är omedveten Men det är samma toner som från Batman-temat i Batman The Movie från 1989 Med musik av Danny Elfman Och ja, jag tycker vi lyssnar lite på Det och sen Cheese Mine igen Och ett annat spår som inte inspirerats Melodiskt utan mer rytmiskt Skulle jag säga är spåret Tennyson Där man säkerligen har sneglat åt Jason Bournes håll och John Powells Musik och Jag tycker vi lyssnar lite på spåret Berlin Foot Chase från The Born Supremacy Och sen spåret Tennyson Från Skyfall Ja, Skyfall är ju full med sådana här små referenser, omedvetna eller medvetna Som gör att musiken inte känns så egen och specifik för Bond Utan att den skulle lika gärna kunna appliceras på valfri actionfilm från 2002 Och framåt då. Vilket jag tycker är väldigt synd, som jag har sagt nu fem gånger Och jag säger den sjätte ehm, Mitt favoritspår dock känns otroligt Bondigt Och inte alls som en del av actionfilm actionfilmmusiketablissemanget helvetet vilket långt ord ehm, Och det är spåret Enquiry som i filmen spelas när Bond närmar sig just utfrågningen som Embe befinner sig på för att rädda henne. Och det spåret är precis som jag vill att Bond ska låta i actionscener. och jag tycker vi lyssnar lite på, på det spåret. Mm. Sammanfattningsvis så vill jag säga Att jag verkligen, verkligen, verkligen gillar Newman som kompositör eh, Han är en av de mer modiga kompositörerna No pun intended <gifrån> Som jag faktiskt gillar Och så sent som 2016 så lägger jag till Några av hans spår från Hittadorist i min Spotify-spelista eh, Det också passar inte hans stil Till James Bond enligt mig Precis som Erik Serras inte passade till GoldenEye eh, Han missar många möjligheter Att förse karaktärer och platser med teman Som till exempel Skyfall Lodge Och Silva, vilket är synd för de är verkligen båda två gjorda för, för två bra teman. Och i mina ögon och öron så verkar han rent musikaliskt inte vara ett fan av James Bond. Och det verkar, inte som att han, det verkar som att han såg Skyfall som ett nytt jobb och inte ett viktigt arv som han skulle förvalta. Och det kanske låter lite hårt och rätt pretentiöst för vissa. Och några tycker säkert att det är musik som musik. Bara det passar så är det väl bra. Men har man som jag spenderat merparten av sitt musikaliska liv i James Bonds värld så har man en del krav. Och tyvärr så uppfyller inte Newman de kraven för mig i alla fall. Slutligen vill jag dock säga att Newman lyckas med bland annat en sak och det är att skriva otroligt stressig och passande musik till scenerna i Londons tunnelbana. För alla som någonsin har befunnit sig i ja, någorlunda rusningstrafik vet exakt vad jag menar. Och soundtracket passar ju filmen helt klart men bottenappen är för mig lite för många och topparna för få. Och det gör att även om soundtracket absolut inte är någon katastrof långt ifrån Så väntar jag mig mycket mer av en bondkompositör Och soundtracket går inte upp till det Så att mitt, mitt betyg, ska jag säga, blir således en stark 4 av 10 eh, Tack för mig eh, Ja, intressant Det är ju, vad ska man säga, det finns inte som egentligen så jättemycket att tillägga För det är ju, tycker jag i mina ögon ganska uppenbart Att Thomas Newman är en otroligt kompetent eh, kompositör. Han vet vad han vill och han gör det. Men som du säger så passar det inte riktigt. Och det stora problemet är eh, att musiken i mångt och mycket inte är det vi är vana vid. Eh, och inte liksom passar in i det bondsoundet. För att John Barrys grund i det hela var ju lite den här mixen mellan klassisk synfonierorchester och Jazz. Något som jag tycker att i alla fall både Bill Conti och eh, George Martin lyckades anamma ganska bra, fast på ett lite modernare sätt. De gick ju lite djupare in i sina schanger, sina kanske, men som ändå lite, lite funkigt, eller lite annorlunda. Ja, eller lite annan typ av Jazz, men som ändå det grundar sig ändå lite i. John Barrys uh, Yes-idé. Yeah, exactly. Och det gör ju inte Thomas Newman överhuvudtaget, och det är väl där, därför soundet känns lite fel. Uh, och det, det andra problemet är, då inte nog med att det inte låter bondigt, är just att musiken främst i Skottlands scenerna bara är fel helt enkelt. Det passar inte till miljön. Och det är ändå ganska viktigt tycker jag att man lyckas gjuta eh, liksom, in miljöerna med, med eh, liknande känsla i musiken. Eh, det räcker inte med att bara titta liksom, vad det är för händelser på, på, på, liksom, på bilden och försöka eh, skapa käns känslor i musiken kring det. Miljön är liksom lika viktig eh, för det är ändå ett visuellt medium eh, på det sättet. Så det tycker jag också att han står lite fel. Och som du säger så, så är det lite för tydligt att han har sneglat på andra eh, nutida kompositörer. Med tanke på att han själv alla gjort actionmusik förut. Så att, känns det känns som att han har velat ta inspiration någonstans ifrån för att liksom veta vad som funkar. Och då har det blivit lite snett där också. Eh, mm. Och det är, men det är ju. I sig själv så är musiken ganska bra Jag tycker inte att den är jättebra För att det är, det är Ganska mycket samma Trots att det inte finns teman Vilket ju också är, blir fel <laughs> Märkligt nog liksom. Men eh, Det finns ändå Några spår som jag faktiskt Verkligen gillar Några, alltså Musiken i pre-detal-sekvensen Jättebra eh, Passar både miljön Och det som händer klockrent men sen resten ligger inte riktigt på samma nivå jag måste ändå säga att Commodore Dragon kanske är mitt favoritspår jag kan förstå det du menar att du inte tycker att det liksom passar mest av musiken men det är det, är liksom det jag vill ha av Bond-musik äntligen så kommer liksom titellåten in i musiken och det passar så fint ihop med det vi också ser Bånd på båten åkandes mot eh, den här vackra kasinot. Eh, och med det så vill jag också ge en 4 av 10. Det är, det är godkänt. Liksom i underkant. Det är ju inte dåligt. Men det bara är inte riktigt klaffade helt enkelt. Nej. Ja, jag vill, jag vill bara slänga in innan någon tar vid så vill jag bara slänga in Dels en eh, rättelse från Quantum of Solace angående det jag sa om David Arnold's eh, No Good About Goodbye. Att eh, den faktiskt var tänkt som en låt från början. Att det var till Amy Winehouse-demon eh, som han skrev de där eh, six-note-frasen. Eh, Six-tonsfrasen <laughs> eh, som används sen i filmen också. Så det, var, det blev låten sen med Shirley Bassey. Så eh, det var tänkt som en låt från början. En rättelse om det. Rätt ska vara rätt. Um... Ja. Jo Skyfall, eh, nu kommer jag att upprepa lite men det får ni väl köpa men med rekryteringen av Ny... Nyman <laughs> Nyman, <Newman. laughs> Nyman <skriver> musiken. <laughs> med rekryteringen av Newman eh, så tappade man ett genomgående bra actionmusik för precis som vi har hört, Newman leker följa John alldeles för mycket, det finns bra actionmusik, eller ganska bra i alla fall i den här filmen men det är alldeles för sällan två, man tappar bondkänslan Uh, det låter generiskt och alltså Sam Mendes, jag vet du uh, gillar Newman och allt det där men <laughs> alltså att ta in en kompositör som ett, inte gillar Bond två, normalt sett inte gör actionmusik och som måste kopiera andra uh, moderna actionfilmer det blir inte bra och det måste även han ha fattat men, alltså jag tycker överlag att det här, det är inte så, så dåligt ändå, med undantag för några få spår som verkligen är dåliga så tycker jag ändå att det är ett ganska stabilt, stabilt soundtrack. Ja, det trummar liksom på, det är ingenting som sticker ut positivt så där enormt mycket, ett par som sticker ut negativt, men överlag så håller en en ganska stabil nivå. Ehm... Um, och det är framförallt bristen på bondkänslan som jag har problem med. Och eh, bondkänslan för mig, det är inte knutet till en specifik genre eller liknande. Utan det kan liksom, man kan göra det på olika sätt. Eh, Bill Conti tycker jag är ett bra exempel på det. Jag tycker han, trots att han gör någonting helt annorlunda, ändå lyckas fånga bondkänslan. Newman misslyckas tyvärr kapitalt med det. Eh, det är bara några få moment... Eh, som han lyckas med det eh, sen gillar jag i och för sig de gångerna, jag gillar i för sig de gångerna när bonten är med, då är det verkligen bra men han lyckas inte fånga barnkänslan helt enkelt och även då men jag tycker att det ändå är ganska stabilt, eh, bitvis ganska bra också så gör ju det att jag drar ner betyget lite eh, ganska betänkligt då med tanke på att det ändå är Eh, bonn vi måste försöka förhålla oss till och den, det där perspektivet vi ska ta på musiken, inte hur man tycker det är som annat. Eh, så ser jag i alla fall på det här. Eh, jag kommer inte sätta en fyra smy, jag kommer gå ett snäpp högre och ge en femma. Eh, och jag hade kunnat tänka mig att gå upp något snäpp till om det inte hade varit för att det är musik till en bonfilm film och då, då måste det också... Låta bondigt på ett eller annat sätt Även om man inte gör The Barry gjorde Så man kan fortfarande få det att låta bondigt mm. ja, Ska man snegla på Andra kompositörer så ska man inte snegla på De som har skrivit musik till Born Och Batman känns som Utan då ska man i så fall snegla på de som har gjort Bond tidigare Om man ska ha någon inspiration någonstans ifrån ja. Tycker jag i alla fall ja. Det är väl min, mitt klag Man skulle ju kunna snegla att bara på Casino Real <laughs> ja. Egentligen Men det gjorde han inte Nej. -O -O. Ja, vart ska man börja? Nej men det här soundtracket har ju varit med väldigt mycket från början Alltså i och med filmens premiär och allt det så lyssnade jag på det på förhand Innan jag såg filmen och jag hade väl en rätt klar bild rätt, rätt tidigt av den Och jag visste tidigt, tidigt vad jag gillade med den Men det sagt så måste jag säga att mina åsikter om soundtracket har ändrats mycket med åren Och mycket på grund av otto åsikter och eh, kunskap Runt Bond-musiken inte allmänt Men på sistone har jag väl ändå Svängt tillbaka till att det jag tyckte från början Och det är ändå att Ja, det är ett annorlunda soundtrack Det är väldigt olikt Från det vi är vana att höra med i Bond Men ändå så, det fungerar ändå Väldigt bra till filmen Det är så knutet till de många scener. jag hade inte kunnat tänkt mig Stryffold utan det här soundtracket Och det visar in på gott och ont men jag tycker samtidigt att många spår fungerar väldigt bra utanför Det har en rytm jag gillar Det har någon typ av ambient ton som fungerar i, i många lägen Och Jag finner mig rätt ofta att jag lyssnar på det här soundtracket Trots att jag är nödvändigtvis inte tycker att det är bland de bästa Men det, det händer ofta att jag drar igång det här soundtrack. Och lyssnar igenom det rakt igenom För det är rätt lätt lyssnat på Och det finns många Rätt intressanta saker som jag tycker Thomas Newman gör med det klassiska Bond-soundtracket Och jag tycker att han utvecklas med just den aspekten till den nästkommande filmen Och ja, för att fatta mig kort då, vilket som är favoritspår Det är väldigt svårt för jag vill gärna dela upp det i Bästa actionspår och bästa dramaspår För där tycker jag att det är två helt olika världar han jobbar i Och enligt mig, bästa actionspår är Quartermaster Alltid var det svårt för det Med det här elektroniska plingplångandet Som jag vet att Otto så mycket älskar Men det har en skön takt En skön rytm Och jag surds in i det rätt snabbt Men mitt absolut favoritspår Spår Är väl kanske också det mest obondiga Och det är Spåret Skryfall faktiskt Som spelas när Bond och M åker till Skyfall. Och Ja jag vet inte riktigt exakt vad jag är så svag för Men att det är Norden ambianta tonen Det spötlika Det som verkligen Det har som ingen klassisk melodi eller så Utan det bara finns Och det arbetar någonstans I magpartiet Och eh, för För passandet i filmen Och för att jag rätt ofta Slår igång det här spåret Så är det det bästa Och eh, Ja, men jag, jag drämmer till med en 7 av 10 faktiskt på det här spåret eller på här är jävlar i havet Så att ja, jag, jag är mer positivt inställd till det här soundtracket än vad ni är. Men jag förstår helt och hållet er kritik Och jag håller självklart även med det på många punkter Men jag gillar det ändå mm. ja, ja, Angående att det passar att, det, att det slår den i magen Möjligtvis under en begynnande magsjuk eller, <laughs> men, det, det är liksom, ja, Spåret eh, Shanghai Drive är ju det absolut sämsta tycker jag där har vi pling, plingelplångljudet som är <laughs> han exilerar i det. Jag har en uppmaning till våra lyssnare. Och det är att eh, jag vill att ni ska kommentera vad ni tycker om eh, det här soundtracket. För det är jag jättenyfiken på. Eh, så nu vill jag få våra lyssnare engagerade. Skriv era åsikter på Facebook eller annat valfritt eh, socialt media. Mm. Mm. Så kommer vi läsa, i alla fall jag läser det med stort... Eh, Stort engagemang och entusiasm. Jag tror alla kommer tycka det är kul. Ja, för det är jag jättenyfiken på. Mm. Eh, Men det sagt så, så är det väl dags att sammanfatta filmen också. Knyta ihop säcken. Knyta ihop säcken. Och eh, Emanuel avslutade ju eh, musiksnacket. Jag ty tycker att han kan inleda att eh, snacka om filmen också. Yes, och eh, ja, det här är ju en film som ni förmodligen förstått att jag har en väldigt speciell relation till. Mycket bland den Och på... Ja men plats i livet jag var när jag såg filmen första gången sådär Jag tog torkhyllade den från början Älskade den rått igenom Men den har med åren fallit bort Och den har fallit i rang Mycket på grund av att jag känner att jag tappar lite Min personliga kropp till filmen Och det framförallt största problemet med filmen det är att den har många många bra ögonblick Men ingen sammanhängning så att den, den håller sig inte samman över de två timmar och 20 minuterna Den rullar på men den har, just det, den har många bra ögonblick. I början, mitten och slutet. Och eh, rent tekniskt sett så är den bäst. Den är verkligen magisk. Rent, film, rent fotomässigt, rent ljudmässigt. Ofta rent musikmässigt. Och jag måste ge cred till Sam Händes. Att han har, han har gjort väldigt intressanta saker med den här filmen. Både rent tematiskt. Hur han använder skådespelarna. Hur han väljer att... Dra en Bondfilm till sin absoluta spets Men Och det är det också Han är kunder inom Bond och det är jättetydligt Och det är roligt Och han brinner verkligen för Bond Och han brinner verkligen för den här filmen Och det tycker jag märks också Men det är det där att manuset fallerar Och Och då blir det liksom som att de, de Känner sig lite självupptagna hela filmtiden. Det är som att de, de är så Extremt säkra på att de har någonting bra När det inte alltid är det och det gör att de glömmer bort de här mellansekvenserna. Där vi hoppar mellan länder. Där vi hoppar mellan viktiga poänger i handlingen. Och det gör att jag får ett väldigt splittrat intryck av filmen. Där vi kastas mellan gravalvar och ögonblick. Som när Bond och Severin har sin dialog på kasinot. Och när Bond slåss med eh, Severins livvakt två sekunder senare. Och det är den här konstanta dissonansen. Framförallt mellan första halvan och andra halvan. Som gör att jag sitter och vrider på mig. Mer och mer ju längre filmen håller på Men den har ju en skön atmosfär Som sagt bra speleri Och många, många, många bra scener Men den lyfter aldrig Så pass som jag hade önskat Och jag känner mig frånkopplad Ofta i actionsekvenserna Jag känner att Den aldrig riktigt tar Som, som jag Känner i Casino Real och Kondo Soldas det. Och tyvärr är det mycket på grund av Daniel Craig också att hans rollprestation i den här filmen är lite för frånkopplad för min skull för att jag känner mig särskilt trygg med karaktären som så. Så ett betydelse skulle ändå vara en stark 6 av 10. Och hade de bara sammanlänkat de här briljanta sekvenserna i en, i en mer koncis handling och en mer slagkraftig dynamik mellan karaktären och att de hade kunnat. Höjt upp vissa aspekter Så hade den förmodligen Varit topp 5 material för mig För alla element finns där Och eh, Det är det som också gör att jag känner Att det finns en outnyttjad potential Och filmen försöker så pass Mycket under, under sin Tiden rulla på Men lyckas inte alltid och, eh, Därför känner jag att Strife får lämna ett väldigt stabilt fundament Inför Spectre Så eh, 6 av 10 får den och då tar jag vidare, tycker jag. Gör det. Eh, först och främst så tycker jag att det är en väldigt vacker film rent visuellt. Eh, kostymerna är för det mesta riktigt snygga. Eh, fotot är snyggt. Jag tycker rent visuellt så gillar jag att kolla på den här filmen. Med undantag för hela Skyfall-delen som inte alls är snygg. En grej som också slog mig var att... Storyn tycker jag funkar är ganska intressant. Och det jag gillar med den som är en likhet med From A Love där är att det är Målet är att dels att föredmjuka MR6 Och sen att också komma åt någon personligen. I From A Love så är det Bond, här så är det M. I From A Love så var det en lektor, här så är det en lista. Så det finns likheter där, men just det här att Målet är att komma åt någon personligt och att på något sätt dra den brittiska underrättelsetjänsten inför förmjukelse. Jag tycker det är bra, jag tycker det är intressant och det är inte någonting som vi har sett på, på många år. Så jag tycker det är jätteskönt och trevligt. Men framförallt så är det en otroligt välkastad film. Allting sitter som ett smäck och... Den personen som verkligen sticker ut och som verkligen lyfter den här filmen. Det är Xavier Badem som är... Eh, ja, för mig så var han ikonisk den dagen jag såg den på bio. Han blev direkt en ikonisk bondskurk för mig. Eh, det är just Xavier Badem som verkligen lyfter den här filmen. Och kampen mellan han och eh, Daniel Craig som bond blir jätteintressant. Och uttrycket has X som... Bond i det här fallet är S-Bond Final Metis Match. Det, den taglinen funkar verkligen för den här filmen. Eh, men det är givetvis ingen perfekt film. Svagheten är dels musiken och dels actionbitarna. Jag tycker inte att en Bond-film måste vara fullproppad med action men det som finns måste vara bra att funka. Här är det eh, Pre-Titan och det är jakten i tunnelbanan som funkar och skjutsekvensen men Fighterna i Shanghai och i Monaco, eh, Monaco. Macau funkar inte alls. Eh, de är direkt svaga. klimaxet i Skottland är också direkt svagt. Det lyfter inte i, eh, i action-sekvenserna på det sättet. Eh, och jag tycker att filmen sammanlagt ligger någonstans mellan Casino Royale och... Quantum och jag gav Casino en nya, Quantum en femma så en sjua känns ju ett, ett eh, perfekt betyg och en stor del till att den får en sjua är, själv som verkligen gör den här filmen till någonting extra och eh, och som ger en ja, ger filmen någonting extra helt enkelt, han är nästan Skyfall för mig eh, fan var bra eh, och med mm. det så vill jag lämna över till Rickard Ja, det, det svåra förhållningssättet med Skyfall för mig är att jag tycker att, det är en, jag tycker att det är en bra film. Men tyvärr bara en hyfsad bondfilm. För oavsett hur bra en bondfilm är som film betraktat så måste den fortfarande ge mig bondkänsla. Och just där så fallerar Skyfall ganska hårt för mig. Um, I övrigt så är det, är det just också storyn som, uh, som är problematisk för att den känns för mig så underutvecklad. Uh, Bonds uppdrag, eller det vi ser Bond göra, känns aldrig riktigt länkat till det de pratar om på MI6. Vilket gör att det aldrig känns liksom viktigt eller... Urgent att Bond gör det han gör. Jag dras inte riktigt in i, i händelserna helt enkelt. Um, och dessutom där som vi pratar om ett teman. Um, när en Bondfilm börjar vila för mycket på teman. Uh, och um, relationer. Alltså Såklart att relationer i Bondfilm också är viktigt. Men när det tar för stor överhand- Istället för ett sorts narrativ och framåt driv. Eh, så blir det inte heller riktigt bond för mig. Eh, Skyfall står väldigt mycket still och stampar hela tiden. Eh, eftersom den vill, den vill berätta så himla mycket för oss. Om karaktärer, om händelser eh, och... Samhändelser vill berätta hur saker och ting Liksom förhåller sig till varandra Istället för att vilja berätta en, en berättelse Och jag tycker att, att När man gör en bondfilm så, så behöver man inte Hålla på och försöka Låtsas att det ska vara något konstnärligt Med det Utan det kan vara Varför jag gillar bond? Är för att det är underhållning för stunden Vill jag ha konst så går jag till Andra aspekter i kulturlivet. Och kanske inte just det bond. Men med det sagt så finns det ändå finns det faktiskt mycket att hitta här som jag gillar. Framförallt då pre-title-sekvensen gillar jag verkligen. Och sektionen med Macau och de efterföljande london Med tunnelbanan och det där. Där finns just det här narrativa drivet som, som engagerar mig. Där då resten av filmen lämnar mig ganska oberörd. Um, och med det sagt så... Ja, den fantastiska skådespelarensambeln... Lyfter det ju lite för mig. Absolut. Och det är kanske ändå det som lite lyfter upp det till slut. Och det finns en del bra action... Förutom just slagsmålen som Emil sa. Som verkligen inte funkar överhuvudtaget. Ehm... Um, och visst det är en bättre film än bombfilm men likväl så så får du nog nöja sig med 6 av 10 det, det, det är en bra bondfilm men kanske inte ger mig precis det jag vill ha för stunden så där. Otto yes eh, jag eh, skulle nog säga ska, ja, Skyfall är väl egentligen, för mig i alla fall rent betygsmässigt så är den väl 2000-talets eh, Goldfinger lite grann. Eftersom den är ja, det, den är sämre än sitt, sitt rykte. Lite överskattad, eh, kort och gott. För den är, ju, den är ju känd av många som den bästa bond -filmen. Det är många som säger det av de som inte är riktiga, ja, riktiga Bond-fans, som man säger så då. Som egentligen är ja, medelsvenskans som kollar på Bond. liksom. Eh, och det är ja, det är det tycker jag att det är. Det är en ganska överskattad Bondfilm. Jag tycker att som ni har varit inne på, skådespelare är fantastisk. Jag tycker Judy Dench gör sin bästa insats här. Oavsett vad jag har sagt tidigare så tycker jag hon är bäst här. Eh, Bardem som du säger Emil, han, han säljer ju verkligen skurken på ett sätt som ja var länge sedan vi såg det. Um, och eh, jag tycker Craig känns lite träig men ändå i hemma i rollen på ett sätt som jag inte har sett honom tidigare. Han känns Bond som Bond ska vara enligt mig Och Det som drar ner filmen är ju musiken som sagt Var klimaxet framförallt Jag tycker Mittendelen som du var inne på Det är filmens starkaste del Macau fram till Att de åker till Skyfall egentligen Och det är väl det som drar upp filmen För mig, skådespelarensammen Och mittendelen Jag minns ju besvikningen var på Hand to hand Combaten i, i filmen, att fighterna var otroligt Ja, dåliga ehm, Och det är, ju, det är ju inte det Bond-serien är känt för egentligen Jag tycker att den har haft väldigt mycket bra fistfights Men Ja, betyget Kort och gott, det är ju 7 av 10 Jag tycker att ja, den är Mer än godkänd Men absolut ingen toppfilm ehm, Det är det inte, så den ligger mellan 5 och 10 Och, 7, och 10 av 10, och så 7 av 10 7 av 10 blir det Ja, vi har hyfsad konsensus. Det var inte riktigt lika spretigt som det var i förra avsnittet. där <laughs> <Nej>. <laughs> alla, alla betyg var med ungefär. Ja, exakt. <laughs> med skillnaden då att ni tycker att det är ett, du, alltså Emil och Otto, att det är en förbättring och jag och Emanuel tycker att det är en försämring. Det är ju lite intressant ändå. Ja. Eh, absolut. Eh, ska vi se här så vi inte har glömt att göra någonting. Nej, det har vi inte. Eh, därför tycker jag att vi tar och summerar den här podden och vi tackar Agent 07.nu och From Sweden We Love för den reklamen och sen så tar vi och blickar framåt tycker jag, det börjar ju sig slutet nu Åh Jesus ja, Jag sa ju det innan vi började här att det är ju bara en film kvar nu när vi är klara med Skype mm. ja. och sen är det dags för sammanfattningsavsnitt och sen börjar vi på specialavsnitt Ja, Börja på en, en ny kula ja verkligen. ja verkligen En ny era En ny era wow. Som sagt, vi kommer fortsätta i minst ett år till. Ja, det tror jag definitivt. Men eh, som sportklyschan så tar vi en podd i taget. Eh, och nästa avsnitt då så återuppstår spöken. Och så får vi besök av etiska nämnden på Karolinska institutet. Eh, så det har vi att se fram emot. Jag är så ja. löjligt taggad inför nästa avsnitt. Oj, Oj. vad det kommer <laughs> Ja, ja. För jag hoppas att uh, alla. Eh, ja, även ni som det... lyssnar och... Tack till er som lyssnar eh, Kommentera Era åsikt som sagt Om filmen, om soundtracket, vad ni vill Så får ni ha det skitbra tills vi hörs nästa gång Vad ni tycker om mig Ja, <laughs> kom den igen, ja. ja, klassiker Nej ja. men ha ja. men Tack för ja, första året Med tid ja. mm. Och till lyssnarna ja, God fortsättning på det nya året, nya bondåret Ja, Du får det så bra så länge Allihopa mm. Ha det ha det bra. Ciao. Tjängeling. Tack och bok.